Síðari Samuelsbók Jóhann Guðmundsson les. Fyrsti kafli. Ef þau dauða sáls þá er Davíð var heimkominn og hafði unnið sigur á Amalekítum og hann hafði verið tvo daga umkýrt í sirklag þá kom skyndilega þriðja daginn maður úr herbúðum sáls. Var hann í rifnum klæðum og hafði auðið mold yfir höfuð sér. Og er hann kom til Davíðs færð hann til jarðar og laut honum Og Davíð sagði við hann Hvaðan kemur þú? Hann svaraði honum Ég komst undan úr herrbúðum Ísraels Davíð sagði við hann Hvernig hefur gengið? Segði mér það Hann svaraði Líðið er frúið og orustinu og margir úr líðinu eru líka fallinir og döðir Líka eru þeir Sál og Jónatan sonur hans döðir Þá sagði Davíð við mannin sem flutti honum tíðindin Hvernig veist þú að þegar Sál og Jónatan sonur hans eru döðir? Þá svaraði maðurinn sem flutti honum tíðindin. Alveg af tilviljun kom ég upp á Gilbóafjall. Þar hitti ég Sál, stuttist hann við spjóð sitt en vagnar og rítdarar voru á hælum honum. Hann snjöri sér þá við og er hann sá mig, kallaði hann á mig og ég svaraði, hér er ég. Og hann sagði við mig, hver er þú? Ég svaraði. Ég er amalikíti. Þá sagði hann við mig, kom þú hinga til mín og dei þú mig því að mig sundlar og ég er enn með fullu fjöri. Þá gekk ég til hans og vann á honum því að ég vissi að hann gat ekki lífað eftir ófæri sínar. Tók ég kórununa af höfði honum og hringin af armleik hans og færi ég því nú herra minn. Þá þreyf Davið í klæði sín og reyf þau sundur. Svo og allir menn þegar með honum voru og þeir sirðu og grétu og föstuðu til kvelds sagði Sáls og Jónatan sonar hans og sagði lífis drottins og hús Ísæls af því að þeir voru fallir fyrir sverði Þá sagði dæmið við mannin sem flutti honum tíðindin Hvaðan ert þú? Hann svaraði Ég er sonur hjábílingsnokkurs sem er amalekíti Þá sagði dæmið við hann Hvernig dyrfðist þú að hef ég hönd til þess að drepa drottinn smurða? Og Daví kallaði á einn af sveinunum og mælti, kom þú hingað og drepa hann. Og hann hjó hann bana högg. En Davíð mælti til hans, blóð komi yfir höfu þér því að þú hefur sjálfur kveðið upp dóm yfir þér er þú sagðir, ég hef ég deitt drottins smurða. David orstiði þetta sorgar kvæði eftir þá sál og Jónathan son hans og hann bauð að kenna Juda sonum kvæðið um bogan sjá það er ritað í bók hinna réttlætu Prýðin þín Israæl liggur veginn á fjöllum þínum en að hetyurnar skulu vera fallnar Segið ekki frá því í Gat kungjori það veigi á Askalon strætum svo að dætur fýlist að fagni egi og dætur óumskorina hlakki egi. Þér gilbóafjöll, egi drjúpi dögg nýr regn á yður, þér svika lönd, því að þar var snarað burt skildi kappana, skildi sáls sem egi verður framar olíu smörður. Frá blóði hinn af vegnu, frá feiti kappana, hörfaði bói Jónatans ekki aftur, og eigi hvarf sverðsáls heim vil svo búið. Sál og Jónatan ástúðir og ljúfir í lífinu stildu eigi heldur í dauðanum. Þeir voru ördnum léttfærari, ljónum sterkari. Ísraels nætur, grátið Sál. Hann skríti yður skarla til yndislega, hann festi gullskart á klæðnað yðar. En að hetjurnar skildu falla í barndaganum og Jónatan líkja veginn á hæðum þínum. Sárt trega ég þig, bróðir minn Jónatan. Mjög varstu mér hugljúfur. Ást þín var mér undursamleri en ástir kvenna. En að hetjurnar skuli vera fallnar og herfopnin glötuð. Damið Annarkabli Eftir þetta spurði Daví dróttinn á þessa leið. Á ég að fara til einhverjara borgunum í Júta? Dróttinn svaraði honum, já. Þá sagði Davíð, hvert á ég að fara? Hann svaraði, til Hebrón. Þá fór Davíð þangað og með honum báðar konur hans, það er Akinóan frá Jésræl og Abígæl er áttaldi Nabal í Karmel. Davíð lét og mennina sem hjá honum voru fara hverð með sína fjölskyldu og þeir settust að í borgunum kringum Hebrón. Þá komu Júdamenn til Hebrón og smurðu Davíð til konungs yfir hús. Nú var Davíð sagt svo frá. Íbúarnir Jabis í Gilead hafa jarða sál. Þá gjörði Davíð menna á fund íbúana Jabis í Gilead og lét segja við þá Verðið blessaðir að drottni fyrir það að þér hafið sínt þetta kærleiksverk á herra íða sál að jarða hann. Drottin síni yður nú kærleika og trúfesti. En ég vil og yður góðu launa sakir þess þér gjörðu þetta og verði nú hugröstir og látið ásjá að þér sjöðu vaskir menn því að sál herra íðar er döður enda hefur júta hús smurt mig til konungs yfir sig. Abner en nesson Hesšon vig sáls tók Íspóset son sáls, og fór með hann yfir til Mahaniam og gerði hann konungi yfir Gíliad, Asherítum, Jesræl, Ephraím, Benjamín og yfir öllum Ísrael. Íspóset sonu sáls var fertugur þá er hann var konungur yfir Ísrael og hann rékti í 2 ár. Júta hús eitt fildi Davíð og tíminn sem Davið var konungur í Hebrón yfir Júta húsi var sjö ár og sex mánuður. Abner Nesson fór með þjóna Ísbóset, svona sálfs frá Mahanaim til Gýpjón. Jóab Serújusson fór og með þjóna Davís frá Hebrón og var fundur þeirra við Gýpjón tjörn og settust þeir sínum megin hór við tjörnina. Þá sagði Abner við Jóab. Standið upp Sveinar horra tvekja og leikið nokku til skemmtunaross. Jóab hvað að svo skildi vera. Þá stóðu þér upp og gengu fram eftir tölu tólf fyrir Benjamins, ættkvísl fyrir Ísbóset, svo hans sáls og tólf af þjónum Davís. Þeir þrifu hver í annars koll og lögðu sverði hver í annars síðu svo að þeir fjellu hver með öðrum var staðurinn kallaður Branda Akur og er hann hjá Gýbjón. Tókst þá mjög hörð orusta á þeim degi og fór Afner og Ísælsmenn halloka fyrir mönnum Davís. Þar voru þrýr sínir Serúju, þeir Jóab, Abisai og Asahel en Asahel var á fæti sem skóargeitin í haganum og Asahel rann eftir Afner og veik horki til hægri nýr vinstri heldur eldi hann einan. Þá snýri Afner sér við og mælti. Ert það þú, Asahel? Hann hvað svo vera. Þá sagði Afner við hann. Vík þú annarkvort til hægri eða vinstri og rást þú á einhvernar sveinunum og takk herti í hans. En Asahel vildi ekki láta af að elta hann. Þá mælti Afner aftur við Asahel. Látt af að elta mig, hvískildi ég leggja þig að velli. Hvernig gæti ég þá litið upp á Jóab, bróður þinn? En hann mildi ekki afláta. Þá lagði Afner spjótinu aftur fyrir sig í kvið honum svo að útgekkum bakið og fjall hann dauður niður þar sem hann stóð. En allir þeir er komu þanga sem Asahel hafði fallið niður dauður námu staðar. Jóab, og Abisai eltu Abner og er sólgekk undir voru þurr komnir til Gíbiad, Amma sem liggur fyrir austan gíla á leiðinni til Gíbi og Nóbyða. Þá söfnuðu spenjamin í saman til liðsfið Abner og urðu eitt flokkur og námið þeir staðar efst upp á hæð einni. Þá kallaði Abner til Jóabs og Mælti, á þá sverðið sífelt að eyða. Vistu eigi að besk munu verða endalókinn. Hversu rengi ætlar þú að draga að segja líðunu að láta af að elta bræðu sína? Jóab svaraði. Svo sannlega sem drottin lífir, hefðir þú ekki talað, þá hefði líðið ekki látið af að elta bræðu sína fyrir að morgun. Síðan þeytti Jóab lúðurinn og nam þá allt líði staðar og let af að elta Ísrael og hætti að berjast. En Abner og menn hans fóru yfir Jordandalin allar þá nótt, fóru þvínast yfir Jordan og gengu öll þrengslin og komust til Mahanai. Er Jóab hafi látið af að elta Abner þá safnaði hann saman öllu liðinu og vantaði þá aðeins nýtján mans af mönnum Davís og Asahel. En men davís höfðu lagt að velli 360 mans að benjamínitum a mönnum Abnes. en asahel tóku þir og jörðuðu hann hjá föður hans í betlihem því næst hielt jóab og menn hans áfram ferðunni allan nóttina og komu til hebron í dögun þriðji kafli þegar ófriðurinn milli sárs hús og davíshús að gjörast langvinnur þá eldist Davís hús meir og meir en Sálshúsi hnyknaði meir og meir. Davíð fættu sinir í Hebrón. Frumgetinn sonur hans var Amnon með Akinoam frá Jésrél. Annars sonur hans var Kíleab með Abagiel er áttæði Nabal í Karmel. Hinn þriðji Absalón sonur Maokku, dóttur, talmagi, konungs í Gesur, hinn fjórði, Adónía, sonur Haggítar, hinn fymti, Seftiata, sonur Abitalar og hinn sjötti, Gittreiam, með egglu, konu Davís. Þessir fættust Davið í Hebrón. Meðan ófríðurinn stóð milli Sálshús og Davishús var Afner, öflugur fylgismadur, Sálshús. Sál hafði átt hjákonu rispa hét og var æja stóttir og Ísbóset sonu sál sagði við Afner Hví hefur þú gengir í eina sæng með hjákonu föður míns Afner reddist mjög orðum Ísbóset og maldi Er ég þess á að ég haldi með Júta en í dag ausinni ég elsku húsi sáls föður þíns vandamönnum hans og vinum og ég hef ekki framselt þig í hendur Davís og þó ásakar þú mig í dag um konumál. Guð gjöri mér það, er hann vill nú og síðar. Eins og drottin hefur svarið Davíð, svo skal ég við hann gjöra. Flýtja konungdómin frá húsi Sáls og reisa hásæti Davíðs yfir Ísrael og Júta frá Dan til Berseba. Hin gæti ekki svarað Afnir einu orði af hræðslu viðan. Þá gjörði Afnir sendimenn á fundaðis í Hebrón með þessa orsendingu. Hvers er landið og gjörð þú sáttmála við mig, þá mun ég veita þér fullt hingi til að snúa öllum Ísæl til fylgis við þig. Davíð svaraði. Gott og vel, ég vil gjöra sáttmála við þig, en eins krefst ég af þér. Þú skalt ekki líta á sjónu mína fyrir en þú færi mér Mikal dóttur sáls, þá er þú kemur til þessa líta á sjónu mína og Davíð gjörði sendimenn á fund Ísbósets, Sónarsáls með þá orsending, Fá mér konu mína, Mikal er ég festi mér fyrir 100 fýlista yfirhúður Þá sendi ísbóset og lét taka hana frá manni hennar pal til lægi síni, og maður hennar fylgdi henni með miklum gráti til Bahurím, þá sagði Afner við hann, farðu nú heim aftur. Fór hann þá heim aftur. Afner hafði átt tal við öldunga Ísæl og sagt því að hafi þegar fyrir löngu æstess að Davíð er við konungur í þar. Látti nú að því verða því að drottinn hefur sagt við Davíð Fyrir hönd Davís, þjónsmíns, mun ég frelsa lífminn Ísrael af hendi fýlista og af hendi allra óvinna þeirra. Abner kom og að máli við Benjamín íta. Þínast hélt Abner á fund Davís í Hebrón til þess að segja honum frá hversu Ísrael og allt Benjamins hús vildi allt vera láta. er Abner kom til Davís í Hebrón og með honum tveir tíir manna þá gjörði Davíð afnir veistlu og mönnunum sem eða honum vorum. Þá sagði afnir við Davíð. Ég vil taka mig til og fara og safna öllum Ísrael utanum herra minn, konungin, til þess að þeir gjöri sáttmála við þig og þú verður konungur yfir öllum þeim sem þín að sála gyrnist. Síðanlega Davíð afnir burt fara í friði. Rétt í þessu komu menn Davís og Jóab heim úr ránsferð og fluttu þér með sér mikið herfang. En Abner var þá ekki hjá Davið í Hebrón því að hann hafði látið hann í burt fara í friði. Þegar Jóab nú kom og allur herinn sem með honum var, færðu menn Jóab þessi tíðindi. Abner Nesson kom hingað á konungsfund og hann let hann fara aftur burt í friði. Þá gekk Jóab fyrir konung og mælti Hvað hefur þú gjört? Abner hefur komið hinga til þín Hvílest þú hann frjálsan í brott fara Veistu ekki að Abner Nerson hefur komið til þess að fleka þig og til þess að verða vísari um hátternu þitt og fá vittnesku um allt sem þú hefur fyrir stafni Og er Jóab var gengin út frá Davíð þá sendi hann menn eftir Abner og þeir komu með hann aftur frá síra brunni. Davíð vissi ekki af þessu. er Afnir var aftur komin til Hebrón, veik Jóa pónum á eintal afsýðis í borgarhliðinu og lagði hann þar í hvílin svo að hann beið bana af. Til henda fyrir víg Asahels bróðu síns. Ennir Davíð síðar frétti það sagði hann, Saklaus er ég og mitt ríki fyrir drottni að eilífu að blóði Afners nerssonar. Komi það yfir höfuð Jóabs og yfir alla ætt hans. Aldrei verði í ætt Jóabs þeirra vant er reynsli hafa og líkþráir eru sem ganga við hækju, falla fyrir sverði eða vantar brauð. En Jóab og Abisei, bróðir hans myrtu afnir af því að hann hafði drepið Asahel bróður þeirra hjá Gýbjón í bardaga og Davíð sagði við Jóab og allt fólki sem hjá honum var rífið klæði yðar og gyrðist hæru og gangið hveinandi fyrir afnir en Davíð konungur gekk á eftir líkburunum og þeir jörðuðu afnir í Hebrón og hóf þá konungur gránt við gröf afnirs og allur líðurinn greiðt líka og konungur ortið þessi sorgarljóð eftir Apner. Var þá Apner að deyja döyða guðreisingjans. Hendur þínar voru ekki bundnar og fætur þínir voru ekki fjötræðir. Þú ert fallin eins og menn falla fyrir nývingum. Þá grétt líðurinn enn meir yfir honum. Allur líðurinn kom vildi fá Davíð til að neyta matar meðan ennvar dagur en Davið sór og mælti Guð láti mig gjalda þess nú og síðar ef ég smakka brauð eða nokkuð annað fyrir sólalag Allur líðurinn tók eftir því og líkaði þeim það vel Reynda líkaði öllum líðnum vel allt það er konungurinn gjörði og allt fólkið og allur Ísrael sannferðist um það á þeim degi að konungur væri ekki valdur að viði afnes nersónar Konungur mælti og við menn sína. Vitið þér ekki að höfðingi og mikill maður er í dag fallin í Ísrael. En ég má minn enn lítils þótt ég sér smurðu til konungs og þessir menn, serújusinir, eru mér yfirsterkari. Drottin gjaldi þeim sem nýðingsverkið hefur unnið svo sem hann á skílið fyrir nýðingsverk sitt. Fjórði kabli Er Ísbóset Sónu Sáls frétti að afnir væri dauður í Hebrón, fjallust honum hendur og allur Ísæl varð óttaslegin. Ísbóset Sónu Sáls hafið tvo menn hjá sér fóringja fyrir ránsflokkum, gett annar þeirra Banna en hinn Rekab. Þeir voru sínir Rimmons frá Berót að kynþætti Benjamins því að Berót telst með Benjamín. En Berót búar voru flúni til gitta ím og hafa þeir verið þar sem hjábílingar fram á þennan dag. Jónatan sonur sálsátti son Lama á báðum fótum. Hann var fimm veðra gamall þegar að freknin kom um Sál og Jónatan frá Jésræl. Þá tók fóstra hans hann og flýði en í ofbóðunu er hún flýði, fjall hann og varð Lami. Hann hétt Mefibóset. Sýnur ymmuðs frá berút þegar og bana lögð stað og komu þá er heitast var dags í hús Ísbóseðs. Hafði hann þá vakt sig um yrdegið en stúlkan sem dýrana gætti hafði verið að hreinsa kveiti og hafði hann að og var hún sofandi þegar og bana bróðir hans lættust því inn. Og eða þeir komu inn í húsið þá lá Ísbóseð í kvílusinni í sveflhúsi sínu. En þeir báru vopna á hann og unnu á honum og hjuggu af honum höfuðið. Því næst tóku þeir höfuð hans og hældu áfram allanóttina vegin yfir Jórnandalin. Og þeir ferðu Davíð í Hebrón höfuðið af Ísbóset og mæltu við konungin. Hér er höfuð Ísbósetts, svona sáls óvinar þíns sem sat um líf þitt. Drottin hefur núláttið herra mínum konunginum verða hemdar auðir á sál og niðjum hans. Davíð svaraði rekab og bana bróður hans þeim sonum Rimmons frá Berót og mælti til þeirra. Svo sannalega sem drottin lífir, sá er frelsað hefur límitt úr öllum nauðum. Þann mann sem ferði mér tíðindin sjá sál er dauður, og hugðist færa mér gleði tíðindi hann lét ég handtaka og drepa í siklag og galt honum þann veg sögulaunin og þegar yllir menn hafa nú myrt saklausan mann í hvílusinni í hans eigin húsi skildi ég þá ekki miklu fremur krefjast blóðsans af ykkar hendi og afmá ykkur af jörðinni síðan bauð Davíð sveinum sínum að drepa þá þegar gjörðu svo og hyggu af þeim hendur og fætur og hengdu þá upp hjá tjörninni í Hebron. En höfuð Ísbósetts tóku þeir og gjörðuðu það í gröf afnes í Hebron. Fyndikabli Allar ættkvíslir Ísæðels komu til Davís í Hebron og sögu Sjá, við erum holtitt og beinn. Þegar um langar hríð á meðan sálvar konungur yfir oss, hefur þú verið fyrir Ísrael bæði þegar hann lagði af staði stríð og þegar hann kom heim. Auk þess hefur drottin við því sagt þú skalt vera hyrður þjóðarminnar Ísraels og þú skalt vera höfðingi yfir Ísrael. Allir öldungar Ísæls komu til konungsins í Hebrón og Davið konungur gjörði við þá sáttmála í Hebrón frammi fyrir augli til drottins og þeir smörðu Davið til konungs yfir Ísæl. 30 ára gamall var Davið þá er hann var konungur og 40 ár ríkti hann. Í Hebrón ríkti hann í 7 ár og 6 mánuði yfir Júta og í Jerusalum ríkti hann 30 og 3 ár yfir öllum Ísæl og Júta Konungur og menn hans fóru til Jérusalem í móti Jebusítum og byggu í því hérði. Jebusíta sögðu við Davið. Þú munt eigi komast hér inn heldur munu blindir menn og haldir að reka því burt. Með því áttu þér við Davið mun ekki komast hér inn en Davið tók výið síjón það er Daviðs borg Davið sagði á þeim degi Hvers sem vill vinna sigur á Jebusítum skal fara um göngin til þess að komast að þeim hölltu og blindu sem Davið hatar í sálsynni. Þaðan er komið máltækið, blindir og haldir komast ekki inn í musterið. Þvína settist Davið að í víinu og nefndi það Daviðsborg. Hann reisti og víkirvingar og umhverfis frá Míló og þaðan inná við. og Davið eldist meir og meir og drottin Guð allsheljar var með honum. Híram, konungur í Týrus, gjörði mennafunn Davís og sendi honum Sedrus 3. Tre. 3 og steinhögvara og restu þeir höll handa Davíð. Og Davíð kannadist við að drottin hefði stalfest konungdóm hans yfir Ísrael og eld konúsríki hans fyrir sakir þjóðarsinnar Ísraels. Davíð tók sér enn hjá konur og konur í Jérusalem eftir að hann var farin burt frá Hebrón og Davíð fættust enn sínir og dætur. Þetta eru hann upp þeirra sona sem honum fættust í Jérusalem, Samúa, Sóbab, Natan, Salomon, Jípar, Elísúa, Nefeg, Jafía, Elísama, Eliata og Elífelet. Þegar fýlistar heyrðu að Davíð væri smörðu til konungs yfir Ísæl lögðu þeir af stað að leita Davís og er Davíð fretti það, fór hann ofan í fjallvíð og fýlistar komu og drefðu sér um Refæmdal og þá gekk Davíð til fretta við drottin og sagði Á ég að fara á móti fýlistum, munt þú gefa þá í hendur mér? Drottin svaraði Davíð, farð þú? því að ég mun vissulega að gefa þér fýlista í hendur þér. Þá fór Davið til Bal, Perasím og Davið vann það sigur á þeim og sagði Drottin hefur skólað burt óvinu mínum fyrir mér eins og þegar vatn rýður sér rás. Fyrir því var sástaður nefndur Bal, Perasím en þeir letu þar eftir skurgoð sín og Davið og menn hans tóku þauð. Fýlistar komu aftur og drefðu sér um Refaim dal. Þá gekk Davi til frétta við drottin og hann svaraði far þú eigi í móti þeim, far þú í bug og kom a baki þeim og ráð á þá fram undan bakatrjánum. Og þegar þú heyrir þýtt að ferð í krónum bakatrjána þá skalt þú hraða þér því að þá fer drottin fyrir þér til þess að ljósta her fýlista. Og Davíð gjörði eins og drottinn bauð honum og vann sigur á fýlustum frá gepa Geba leið til Geser. Sjötti kabli Davíð safnaði enn saman öllu einvala liði í Ísrael 30.000 manns. Síðan tók Davíð sig upp og lagða stað með allt það lið sem hjá honum var til Bala í Júta til þess að flytja þaðan örgvuðs sem kender við nafn drottins allserjar hans sem situr uppi yfir kerubunum og þeir óku örg Guðs á nýjum vagnir og tóku hana úr húsi Afniadaps því er stóð á hæðinni og stíldu þegar Úsa og ahjó sinir Afniadaps vagninum Úsa gekk með örg Guðs en Æhjó gekk fyrir örginni og Davíð og allt Ísraels hús dansaði fyrir drottni af öllum mætti með söng gíjum, hörpum bumbum, bjöllum og skála bumbum. En eftir koma að þreskivelli nakkóns greip ússa hendinni í örkvöðs og hjælt fast í hana. Því að slakað hafi verið á taumhaldinu við agneitin. Þá upptendraðist reyði drottins gegn ússa og guð löst hann þar af því að hann hafi greipið hendisinn í örkina og dó hann þar hjá örkvöðs. En Davíð fjall það þum að drottinn hafið lostið ússa svo hart og hefur þessi staður fyrir nefndur Peres ússa allt fram á þennan dag. Davíð var hrættur við drottinn á þeim degi og sagði Hvernig má þó örg drottins komast til mín? Og Davíð vildi ekki flýr til örg drottins til sín í Davísborg heldur sneri hann með hana til hús Óbeðs Edóms í gátu. En örg drottins var síðan í húsi Óbeðs Edóms í gatt þrjá mánuvi og drottin blessaði Óbeð Edóms og allt hans hús. En er Davið konungi koma þau tíðindi. Drottin hefur blessað hús Óbeðs Edóms og allt sem hann á sakir Guðs argar. Þá lagði Davið af stað og sótti örg Guðs í hús Óbeðs Edóms og flutti hana til Davís borgar með þögnuði. O er þeir sem báru örg drottins hafðu gengið sex gref, fórnaði hann nauti og alikálfi. Og Davið dansaði af öllum mætti fyrir drottni og var Davið á girtur lín högli. Og Davið og allt Ísraels hús flutti örg drottins upp með fagnaðarópi og lúður hljómi. Ennir örg drottins kom í Davísborg leit Mikal, ótti sáls útum gluggann og er hún sá Daví konung vera hoppa og dansa fyrir drottni fyrirleit hún hann í hjarta sínum þeir fluttu örk drottins inn og settu hana á sinn stað í tjald við því sem Damíð hafði láti reisa yfir hana og Daví ferði brenni fórnir frammi fyrir drottni og heilla fórnir og er Daví hafði fært brenni fórnina og heilla blessaði hann líðin í nafni drottins allsæðjar. Hann útlutaði og öllu fólkinu, öllu mú Ísæls, bæði körlum og konum, hverjum fyrir sig einni bröðköku, einu kjötstikki og einni rúsinu köku. Síðan fór allur líður um burt, hver heim til sín. En er Davíð kom heim til þess að helsa fólki sínu, gekk Mikal dóttir sáls á móti honum og mældi Tígulegur var Ísælskonungurinn í dag þar sem hann beraði sig í dag í auksin ambáta þjóna sinna eins og þegar einhver af argasta skrýlnum bera sig. Þá sagði David við Mikal Fyrir drottni vil ég dansa. Hann hefur tekið mig fram yfir föður þinn og fram yfir allt hans hús og skipað mig höfingja yfir líð drottins yfir Ísæl og fyrir drottni vil leika og lítillakka mig enn meir en þetta og líta smáum augum á sjálfan mig. En með ambáttum sem þú talaðar um, hjá þeim mun ég verða veksamlegur. Míkaldóttir Sáls var barnlaus til dauðadags. Sjöndi kafli Svopartíð þá er konungur satt í höttsinni En drottinn hafði þá veitt honum frið fyrir öllum óvinnum hans allt í kring að konungu sagði við Natans báman Sjá, ég býi höll af setrúsvíði en örg guðs býr undir í tjaldúg Natans svaraði konungi Far þú og gjör allt sem þér er í hug því að drottinn er með þér En hina sömu nótt kom orð drottins til Natans svoljöðandi Far og seg þjónu mínum Davíð svo segir drottin Allar þú að reisa mér hús til að búa í Ég hef ekki búið í húsi síðan ég leti Ísæls menn út af ekkiftalandi allt fram á þennan dag heldur ferðaðist ég í tjaldi og búð Alla þá stundur ég hef umfarið meðal Ísæls manna hef ég þá sagt nokkur orð í þá átt við nokkurn af dómurum Ísæls er ég setti til að verða hirða líðsmíns Ísæls fyrir reysið þér mér ekki hús af Sæðrusviði. Nú skalt þú svo segja þjóni mínum Davíð, svo segir drottinn Allsherjar. Ég tók þig úr Haglendinu, frá hjarðmennskunni og setti þig höfvingja yfir líðminn Ísrael. Ég hef verið með þér í öllu sem þú hefur tekið þér fyrir hendur og upprætt alla óminni þína fyrir þér. Ég mun gjöra nafn þitt sem nafn hina mestu manna sem á jörðinni eru og fá líð mínum Ísæl stað og gróðu setja hann þar svo að hann geti búið á sínum stað og geti verið örukur framvegis. Nýðingar skulu ekki þjá hann framar en og áður frá því er ég setti dómara yfir líð mín Ísæl og ég vil veita þér frið fyrir öllum óvinnum þínum og drottin boðar þér að hann muni reysa þér hús. Þegar æfi þín öll og þú leggst hjá feðrun þínum mun ég hefja son þín eftir þig þannig frá þér kemur og staðfesta konumdóm hans Hann skal reisa hús nafni mínu og ég mun staðfesta konungsstól hans að eilífu Ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur svo að þótt honum yfirsjáist þá mun ég hyrta hann með mannavendi og manns barna höggum En miskun mína mun ég ekki frá honum taka eins og ég tók hana frá fyrirrennara þínum. Hús þitt og ríki skal stöðu standa fyrir mér að eilífu. Hásæti þitt skal vera óbifanlegt að eilífu. Nathan flutti Davið öll þessi orð og sagði honum sín þessa alla. Þá gekk Davið konungur inn og settist niður frammi fyrir drottni og mælti. Hver er ég drottin Guð og hvað er hús mitt? Að þú skulir hafa leitt mig til þessa Og þér nægði það eigi, dróttin Guð Heldur hefur þú og fyrir heitt gefið um hús þjónstíns Langt fram í aldir og það meira segja á mannlegan hátt Dróttin Guð En hvað má David enn við þig mæla Þú þekkir sjálfur þjón þín, dróttin Guð Sækir þjónstíns og að þínum vilja hefur þú gjörð þetta Að bóða þjóni þínum alla þessa miklu hluti Fyrir því ert þú mikill drottinn Guð því að enginn er sem þú og enginn er Guð nema þú sangvæmt öllu því er við höfum hýrt með eyrum vorum. Og hvaða þjóð önnur á jörðunni jafnast við þína þjóð, Ísrael, að Guð hafi framgengið og endurleist hana sér að vegna líð og ablað sér fræðar. Þú gjörðir fyrir þá þessa miklu hluti og hræðilegu að stökkva þjóðum burt og guðum þeirra undan þínu fólki sem þú hafðir endurleist af Egiptalandi þú hefur gjörð líð þinn Ísrael að þínum líð um aldur og æfi og þú drottin gjörðist guð þeirra og láð þú drottin guð fyrir heitað er þú hefur gefið um þjón þinn og um hús hans stöðust standa um aldur og æfi og gjörð þú svo sem þú hefur heitið þá með nafnþitt mikið verða að eilífu og hljóða svo Drottin allsherjar Guð yfir Ísrael og hús þjónsþíns Davís mun stöðugt standa fyrir þér því að þú drottin allsherjar Guð Ísraels hefur byrt þjóni þín um þetta ég mun reysa fyrir hús fyrir því hafði þjótt þín djörfung til að bera þessa bæn fram fyrir þig og nú drottin Guð þú ert Guð og þín orð eru sannleikur og þú hefur gefið þjónið þínum þetta dyrlega fyrirheitt, virst þú nú að blessa hús þjónstíns svo að það sé til að eilifu fyrir þínu auðliti. Því að þú, drottin Guð, hefur fyrirheitt gefið og fyrir blessun þína mun hús þjónstíns blessað verða að eilifu. Áttundi kabli Eftir þetta vann David Sigur á fýlistum og braut þá undir sig og tók tauma höfustadarins úr höndum fýlista. Hann vann og Sigur á móabítum og mældi þá með vað þar er að segja hann lét þá leggjast nýður á jörðina og mældi tvo vaði til lífláns og eina vaðlengd til að halda lífi. Þannig urðu móabítar skattskildir þegnar Davids. David vann og Sigur á Hatadasir, Rehópsinni, konungi í Sóba, þá er hann fór leiðangur til að ná aftur ríki við Efrat. Vann Davíð af honum 1.700 ritnara og 20.000 fótgönguliðis. Léð Davíð skera sundur hásínarnar á öllum stríðshestunum og hélt aðeins hestum fyrir 100 stríðsvagna eftir. Og þegar sílendingar frá Damaskus komu til liðs við handandið sér konungi Sópa þá felldi Davið 22.000 manns af sílendingum. Og Davið setti landstjóra á Sílandi því er kjent er við Damaskus og yrðu sílendingar skattskildir þegnar Daviðs. Þannig veitti drottinn Davið sigur hvers sem hann fór. Davíð tók óhina guðnu skjöldu er þjónar Hadadeses hafðu borið og flutti þá til Jérúsalem. Auk þess tók Daví konungur afar mikið af eyr í beta og ber ódja borkum Hadadeses. Þegar Tóu konungur í Hamad fréttið að Davíð hefði lagt að velli allanher Hadadeses þá sendi Tóu Hadoram són sinn á fund Davís konungs til þess að helsa á hann og árna honum hella er hann hafði barist við hadadesers og unnið sigur á honum. Því að Tóu átti í ófriði við hadadeser og hafði hann með sér greipi af Silri, Gulli og Eiri greipina helgaði Davið konungur einn í drottni á samt því og Gulli er hann hafði helgað frá öllum þeim þjóðum er hann hafði undirókað frá Edom, Móab Ammonitum fýlistum, amaleg og af herfangi hatadeses reyhópsk sonar konungs í sópa Davið jóg orstið sinn þá er hann sneri aftur og hafði unnið sigur á sílendingum með því að vinna sigur á Edomítum í salt dalnum þúsund manns og hann setti landstjóra í Edom um allt Edom setti hann landstjóra og þannigur þau Edomítar þegnar Davís en drottinn veitti Davið sigur hvert sem hann fór. Davið ríkti yfir öllum Ísrael og let alla þjóð sína njóta lagar og réttar. Jóab Serújusson var fyrir hernum og Józafat Ahílússon var ríkis ritari. Sadog Ahitúbsson og Ahímelek Abiatarsson voru prestar og Seraja kanslari. Benæja Jójandason var fyrir kretum og pletum og sínir Davís voru prestar. Níundi kafli Davís sagði, er nú nokkur maður eftir orðin af húsi sáls? Honum vil ég miskun auðsýna fyrir sakir Jónatans. Af húsi sáls var til maður er Sípa hétt. Hann var kallar á fund Davís og konungur sagði við hann, er þú Sípa. Hans svaraði, þinn þjótt. Þá mælti konungur, er nokkur eftir af húsi sáls að ég megi auðsýna honum miskun guðs. Sípa sagði við konung, enn er á lífi sonur Jónatans og er lami á báðum fótum. Þá sagði konungur við hann, hvar er hann? Sýba sagði við konung, hann er í húsi Makís, Amíelssonar í Lótibar. Þá sendi Davið konungur og létt sækja hann í hús Makils Amíelssonar í bar. Og Mephibóset, Jónatansson, Sálssonar, gekk fyrir Davið, fjall fram á ásjónu sína og laut honum. Og Davið sagði, Mephibóset, hann svaraði, hér er þjótt þinn. Þá mælti Davið til hans, verð þú órættur, því að ég vil auðsýna þér miskun fyrir sakir Jónatans föður þíns og fá þér aftur allar jarðeignir sáls forföður þíns og þú skalt jafnan eita við mitt borð. Þá laut hann og mælti Hvað er þjótt þinn þess að þú skiptir þér af döðum hundi eins og mér? Síðan kallaði konungur á sípa þjón sáls og mælti til hans Allt sem sál átti og allt sem hús hans átti gef ég síni herra þíns skal þú nú yrkja landi því hann ásamt sonum þínum og þrælum og hirða af því svo að sonur herra þíns hafi fæðu og megi eta en mefíbóset sonur herra þíns skal jafnan eta við mitt borð og sípa átti 15 sonu og 20 þræla sípa sagði við konung þjón þín mun gjörað öllu svo sem minn herra konungurinn hefur boðið þjóni sínum og Mephiboseth átt við bor Davís svo sem væri hann einn konung svona. Mephiboseth átti ungan svon sem Mika hét. Allir sem byggu í húsi Sýba voru þjónar Mephiboseths og Mephiboseth bjóð í Jerúselem því að hann átt jafnan við borð konungs. Hann var haltur á báðum fótum. Tíundi kafli Eftir þetta bar svo til að konungur Ammoníta dó og tók Hanun sonur hans ríki eftir hann þá sagði Davið ég vil sína Hanun nahasinni vínáttu eins og faðir hann síndi mér vínáttu síðan sendi Davið þjóna sína til þess að hugga hann eftir föðurmið sin en er þjónar Daviðs komi í land Ammoníta þá sögðu höfingjar Ammoníta við Hanun herra sin higgur þú að Davið vilji heiðra föður þinn er hann gjöri menn á þinn fund til að hugga þig Mun Davíð ekki hafa sendt þjóna sína á þinnfund til þess að í borginni og kanna hana og kollvarpa henni síðan. Þá lit hanun taka þjóna Davís og raka af þeim hálskekið og skera af þeim klæðin til háls upp á þjónnappa og let þá síðan fara. Davíð voru sögð þessi tíðindi og sendi hann þá menn á móti þeim því að mennirnir voru mjög svífirtir og konungur lit segja þeim verið í Jericho um skeggiðari vaksið og komið síðan heim aftur. En er Ammonita sá að þeir hafðu gjöld sig illa þokkaða hjá Davíð sendu þeir menn og tóku á mála sílendingar frá Beth Rehóp og sílendingar frá Sópa, 20.000 fótgunguliðs svo og konungin í Maka með 1.000 manns og 12.000 manns frá Tóp. En er Davíð frétti það, sendi hann Jóab af stað með allan herinn þar að segja kappana. Ammonítar fóru og út og fylltu líði sínu fyrir utan borgarliðið en sílendingar frá Sópa og Rehóp, svo og mennitinn frá Tóp og Maka stóðu út á víðavangi einur sér. En er Jóab sá að honum var búinn bardagi, bæði að baki og að framan, valdi hann úr öllu einvalaliði Ísahels og fyltu því á móti síllandiŋum. Hyrðliði fekk hann Abísai bróðr sínum og fylti hann því á móti Ammonítum. Og Jóab málti: Ef síllandiŋar bera mig ofurliði, þá verður þú að hjálpa mér, en ef Ammonítar bera þig ofurliði, þá mun ég koma þér til hjálpar. Vertu hugraustur og sínum nú af vos karlmensku fyrir þjóðvora og borgir guðsvors en dróttinn gjöri það sem honum þóknast. Síðan lagði Jóab og líðið sem með honum var til orustu við sílendinga og þeir flýðu fyrir honum. En er Ammonítar sáu að sílendingar flýðu, lögðu þeir og á flóta fyrir Abasi og leituðu inn í borginna. En Jóab snýri heim frá Ammonítum og fór til Járúsalem. Þegar sílendingar sáu að þeir höfðu berðið ósígur fyrir Ísæl söpnuðu þeir saman og Hattadesir sendi bóð og bauð út sílendingum sem voru hinnum einn við Efrat og þeir komi til Helam og sóbak hessöfingi Hattadesir var fyrir þeim og ef Davið var sagt frá því þá safnaði hann saman öllum Ísæl fór yfir Jórdan og kom til Helam sílendingar fylltu liði sínu í móti Davið og börðust við hann. En sílandingar flýdu fyrir Ísrael og Damí feldi 700 vagkappa og 40.000 manns af sílandingum. Hann særði og hessöringa þeirra Sóbak svo að hann dó þar. En er konungarnir sem voru lífskyldir hatandi er séu að þær hefur beygð ósigur fyrir Ísrael sömdu þeir allir fríð við Ísrael og jörðust lífskyldir honum og uppfrá því þorðu sínlendingar ekki að veita Ammonítum lið. Eldlefti kabli Davíð og Batsheba Svo bar til árið eftir um það leyti sem konungar eru vanir að fara í hernað að Davíð sendi Jóab á stað með menn sína og allan Ísrael. Þeir herjuðu á Ammoníta og settust um Rappa en Davíð satt heima í Jerusalem. Nú vildi svo til eitt kvöld að Davið reys upp úr hvílusinni og fór ganga um golf uppi á þaki konungshallarinnar. Sá hann þá ofan af þakinu konu vera að lauga síð. En konan var fórkunar þögur. Þá sendi Davið og spurlist fyrir um konuna og var honum sagt það er batsepa Elíamsdóttir kona úr hetíta. Og Davíð sendi menn og lét sækja hana og hún kom til hans og hann lagðist með henni því að hún hafði hreinsað sig af órheynleika sínum, síðan fór hún aftur heim til sín. En konan var þunguð orðin og hún sendi og lét Davíð vita það og mælti, ég er með barni. Davíð gjörði þá Jóa boð, sendu úr í til mín. Og Jóab sendi Úría til Davíds. En er Úría kom á hans fund spurði Davíð hvernig Jóab líði og hvernig honum líði og hvernig hernaðurinn gengi. Þvína sagði Davíð við Úría: Gakk þú nú heim til þín og lauga fæitur þína. Gekk Úría þá burt úr konungshöllinni og var gjöf frá konungi Borin og eftir honum. En Úrýja lagðist til kvíldar fyrir dýrum konungshallarinnar hjá öðrum þjónum herra síns en fór ekki heim til sín. Menn sögðu Davið frá því og mæltu. Úrýja er ekki farin heim til sín. Þá sagði Davið við Úrýja. Þú ert komin úr ferð, hvers vegna ferð þú ekki heim til þín? Þá sagði Úrýja við Davið. Örkin og Ísrael og Júta búa í löfskálum og herra minn Jóab og menn herra minns hafast við úti á versvæði og þá ætti ég að fara heim til mín til þess að eta og drekka og hvíla hjá konu minni svo sannlega sem drottin lifir og þú lifir það gjöri ég ekki þá sagði Davið við úrja Vertu þá hér líka í dag en á morgun gef ég þér fara leifi var Úrýja þandag í Jérúsalem daginn eftir hafði Davið hann í bóði sínu og hann átt og drakk með honum og hann gjörði hann drukkin en um kvöldið gekk hann burt og lagði til kvíldar hjá þjónum herra síns en fór ekki í hendil sín morgunun eftir skrifaði Davið Jóab bref og sendi það með Úrýja í brefinu skrifaði hann svo setið Úrýja fremstan í bardagan þar sem hann er harðastur og hörfið aftur undan frá honum svo að hann verði ofurliði borinn og falli. Jóab sat um borgina og skipað hann þar til orustu sem hann vissi að hraustir menn voru fyrir. Gjörðu borgarmenn síðan útlaup og börðust við Jóab. Fjalluð þá nokkrir af liðunu af þjónum Davís. Þá lét og úr í að Þá sendi Jóab mann og létt segja Davíð hvernig farið hefði í orustunni og hann lagði svo fyrir sendimanninn. Þegar þú hefur sagt konungi sem greinilegast frá bardaganum og konungur þá verður reyður og segir við þig hví fóruð þér svo nærri borginni í orustunni. Vissu þér ekki að þeir myndu skjóta á yður ofana borgarvegnum? Hver feldi Abimeleik Jérubetsson? Kastaði ekki kona hvarnarsteini ofan á hann að borgarvegnum svo að hann dó í tepes. Hví fóruð þér svo nærri borgarvegnum? Þá skal þú segja. Þjótt þinn úr í að heti lét og lífið. Síðan fór sendimæðurinn og kom og flutti Davið allt sem Jóap hafi fyrir hann lagt hvernig farið hefði í orustunni. Var þá Davið reyður Jóap og sagði við sendimanninn. Hví fóruð þér svo nærri borginni í orustu? Vissu þér ekki að það myndi verið að kastað áiður ofan að borgarvegnum. Hver feldi Abímelik Jérú Besalsson? Kastaði ekki kona hvarnasteinu ofan á hann borgarvegnum svo að hann dóu í tepis. Hví fóruð þið svo nærri borgarvegnum? Þá sagði sendumadurinn við Davíð. Mennirnir voru oss yfirsterkari og voru komnir í móti oss út á bersvæði. Fyrir því urðum við að sækja að þeim alltaf borgarliðinu en þá skutu skotmennirnir á þjóna þína nýður á borgarvegnum og fjallu þá nokkrir að mönnum konungs og þjótt þinn úr í að hetíti lét og lífið þá sagði Davíð við sendimannin svo skalt segja Jóab láttu þetta ekki á því fá því að sverðið verður ímist þessum eða hinum að bana sæk þú vasklega að borginni og brjóðt hana ó teldu þannig hug í hann en er kona Úríja frétti að maður hennar Úrí jam var fallinn harmaði hún bónda sinn en þegar sorgar dagarnir voru liðnir sendi Davíð og tók hana heim til sín og hún var kona hans og fæddi honum son en drottni míslíkaði það sem Davíð hafi gert 12. kapli Drottinn sendi Natan til Davís og Nathan kom til hans og sagði við hann. Tver menn voru í sömu borg. Annar var ríkur, hinn fátækur. Hinn ríki átti fjölda, sauða og nauta, en hinn fátæki átti ekki nema eitt gimbralamb sem hann hafði keft og alið. Það óks uppjá honum með börnum hans, það áta mat hans og drakkað byggar hans og svað við brjóst hans og var eins og dóttir hans. Þá kom gestur til ríkamannsins og hann týmdi ekki að taka neittn af sauðum sínum eða nautum til þessa matreiða fyrir ferðamannin sem til hans var komin. Heldur tók Gimbralam fátækamannsins og matbjóða fyrir mannin sem komin var til hans. Þá reyttist Davíð manninum ákaflega og sagði við Natan Svo sannarlega sem drottin lífir, sámaður sem slíkt hefur aðhafst er dauðasekur og lambið han hann borga sjöfandlega fyrst hann gjörði og hafði enga meðunkun. En Natan sagði við Davíð, þú ert maðurinn. Svo segir drottinn Ísæls guð, ég hef smurtið til konungs yfir Ísæl og ég hef frelsað þig af hendi sáls og ég gaf þér hús herra þíns og lagði konur herra þíns upp að brústi þér og ég hef gefið þér Ísæls hús og jútað. Og hefði það verið oflítið, myndi ég hafa bætt einhverju við þig. Hví hever þú fyrirlítið orð rottins með því að aðhafast það sem honum íslíkar. Úr í hetita hefur þú fellt með sverði. Konu hans hefur þú tekið þér fyrir konu, en sjálfan hann hefur þú myrt með sverði Ammoníta. Fyrir því skal sverðið aldrei víkja burt frá húsið þínu, sagir þess þú fyrirlest mig og tókst konu úr í að þér fyrir konu. Svo segir drottinn, sjá ég læt ólán koma yfir þig frá húsi þínu og teg konur þínar fyrir augunum á þér og gef þær öðrum manni svo að hann hvíli hjá konum þínum að sólinni ásjáandi. Þú hefur gjörð þetta með launung en ég mun framkvæma þetta í auksín alls Ísraels og í auksín sólarinnar. Þá sagði Davíð við Nathan, ég hef singað móti drottni. Natan sagði við Davið Drottin hefur og fyrirgefið þér sindýna þú munt ekki deyja en sakir þess þú hefur smána drottin með aðtæfi þínu þá skal sá sonur sem þér er fættur vissulega deyja Síðan fór Natan heim til sín Drottin sló barnið sem kona úr í að hafði fætt David svo að það varð sjúkt og Davið leitaði guðs vegna sveinsins og fastaði Og er hann kom heim, lagðist hann til sveps á golfinu um nóttina. Þá gengu elstu mennirnið í húsi hans inntil til þess að fáan til að rísa upp af golfinu, en hann vildi það ekki og neytti ekki matar með þeim. En á sjöunda degi dó barnið. Og þjónar Davís þorðu ekki að segja honum að barnið var í dáið, því þeir hugsuðu með sér, sjá meðan barnið lífi, tölum við hann, En hann ansaði oss ekki Hvernig ættum við erð þá nú að segja við hann Barnið er dáið Hann kynnið að fremja voðaverk En Davið sá að þjónar hans voru að hvísla fyrir að öðrum Og skildi hann þá að barnið var í dáið. Og Davið sagði við þjóna sína Er barnið dáið? Og þeir sögðu Já, það er dáið Þá stóð Davið upp af gólfinu Laugaðist og smurði sig og hafði klæðaskipti Síðan gekk hann í hús drottins og baðast fyrir og fór þvínast heim til sín og bað um mat. Var honum þá borin matur og hann neytti. Þá sögðu þjónar hans við hann. Hvað er þetta sem þú hefur gjörð? Meðan barni lifði fastaðar þú að greðst vegna þess en þegar barni var dáið stóðst þú upp og mataðist. Hann svaraði, meðan barni var á lífi fastaði ég og greð því að ég hugsaði Hver veit nema drottin miskunni mér og að barninn fá að lifa? En fyrst það er nú dáið hvers vegna ætti ég þá að fasta? Mun ég geta látið það hverfa aftur? Ég fer til þess en það kemur eigi aftur til mín. Davíð huggaði Batshebu konu sína og hann gekk inn til hennar og lægðist með henni og hún ól son og hann nefndi hann Salomon. Drottinn elskaði hann og lét Natan spáman flýtja þú boð að hann skildi heita Yeti vegna drottins. Jóab herjaði á Rappa borg Amoríta og vann lág borgina, og hann gjörði menn til Davís og sagði, ég hefði herjað á Rappa og þegar unnið lág borgina. Sapnað þú nú saman því sem eftir er af líðinu og sestum borgina og vinn hana, svo ég vinni ekki borgina og hún verði ekki kend við mig. Þá safnaði Davið saman öllu liðinu og fór til rappa og herjaði á hana og vann hana. Hann tók hórunum ylkoms af höfði honum, hún vóð talendu gulls og í henni var dýrindi stein. Davið setti hann á höfu sér og flutti mjög mikið herfáng burtur borginni. Hann flutti og burt fólkið sem þar var og setti það við sægirnar, járnfleigana og járn og lét það vinna að tígursteina gjörð. Svo fór hann með allar borgir Ammoníta, síðan fór Davíð á samt öllu liðinu aftur heim til Jérúsalem. Þrettandi kabli Nú segir frá því að Absólón sonur Davís átti fríða systur sem hef Tamar og Amnon sonur Davís felldi hug til hennar og ammon pyndist svo að hann var sjúkur út af Tamar systur sinni því að hún var mei og Amnon virtist eigi unda að gjöra henni neitt. En Amnon átti vinn er Jónadab hét, sonu Símia, bróður Davís. Jónadab þessi var mjög kætt maður, og hann sagði, Amnon, hví megrast þú svo, konungsón, dag frá degi, viltu ekki segja mér það? Amnon sagði við hann, ég felli hug til Tamar, sístur Absolons, bróður míns. Þá sagði Jónad, Stap við hann, leggst þú í rekju og látt sem þú sett sjúkur og þegar faðir þinn kemur til þess að vitja um þig, þá skalt þú segja við hann. Látt Tamar, systur mín koma og gefa mér að eta. Ef hún byggji til matin fyrir augum mér, svo að ég gæti hort á hana, þá myndi ég eta úr hendi hennar. Síðan lagðist Amnon og lest vera sjúkur. Ennir konungur koma að vitja um hann, sagði Amnon því konung. Lá Tamar sístur mín koma og gjöra tvær kökur að mér áhorfandi svo að ég megi efta þær úr hendi hennar. Þá sendi Davíð boð heim til Tamar og let segja henni. Farð þú í hús Amnons bróður þins og matreið handa hónum. Þá gekk Tamar í hús Amnons bróður síns en hann lág í rúminu. Og hún tók deg og hnóðaði og gjörði úr því kökur að honum áhorfandi og bakaði kökunar. Og hún tók pönnuna og steytti henni frammi fyrir honum en hann vildi ekki eða það. Og Amnon mætti látið alla ganga út frá mér og allir gengu út frá honum. Þá sagði Amnon við Tamar, kom þú með matin hinn í svefnhúsið svo þið ef megi eða úr hendi þinni og Tamar tók hökunnar sem hún hafði gjörð og ferði Amnon bróður sínum inn í svefnúsið. En er hún rétti honum þær að eita, treyf til hennar og sagði við hana Kom þú og leggst með mér, sýstir mín. En hún sagði við hann Nei, bróður minn, svífir mig eigi því slíkt viðgengst ekki í Ísrael. Frem þú eigist líka óhæfu. O hvað ætti ég að mér að gjöra með vannsand mína og þú myndir talin eitt til versta varmenni í Ísrael. Tala þú heldur við konung því að hann mun ekki sinja þér um mig. En hann myndi ekki líða orðum hennar, heldur lét hann kenna abs munar og nöðgæði henni og lagðist með henni. En síðan fekk Amnon mjög mikla óbeitt á henni svo að hinn mikla óbeitt er hann hafði á henni var meiri en ástinn sem hann hafði haft á henni. Og Amnon sagði við hana, statt upp og hafði þig á burt. Þá sagði hún við hann, Nei bróðu minn, því að þetta veri enn meira vonskuverk en það er þú hefur á mér framið að senda mín úr burt. En hann vildi ekki líða orðum hennar og hann kallið á Sveinsinn, er þjónaði honum og mælti, kom þessari konu burt frá mér út á göttuna og lokaði dyrunum og eftir henni. En hún var í dragkirtli því að svo voru fyrir um konungsnættur klættar meðan þær voru meir og þjótt hans fór meðana út á göttuna og lokaði dyrunum og eftir henni. Þá Jós tamar moldi yfir höfu sér og reif sundur dragkirtinni sem hún var í. Lagði síðan hönd á höfu sér og gekk hljóðandi burt og Absalón bróður hennar sagði við hana Hefur Amnon bróður þinn verið með þér? Þegi þú nú systir mín, hann er bróður þinn, láttu þetta ekki á þig fá og Tamar dvaldi ein og yfirgefin í húsi Absalóns bróður síns. Þegar David konungur frétti allt þetta varð hann reyður mjög en hann mildi eigi ríkja Amnon són sinn því að hann elskaði hann af því að hann var frumgetningur hans. En Absalon mælti eigi orðið Amnon horki illt nið gott því að Absalon hataði Amnon fyrir það að hann hafi svífirt Tamar sístur hans. Tveimur árum síðar bara svo við að Absalon liðt klippa sauði sína í Bal-Hasor sem er hjá Efraim og bauð hann til öllum sonum konungs. Absalón gekk og fyrir konungumælti, sjá þjótt þinn lætur nú klippa sauði sína og byrði ég að konungurinn og þjónar hans komi með þjóni þínum. En konungur sagði við Absalón, nei, sonur minn, eigi skulum við allir fara svo að við gjörum þér eigi átróning og þótt Absalón legði af honum vildi hann ekki fara en bað hann vel fara. Þá sagði Absalón, fyrst þú vilt ekki fara, þá lefð þú að Amnon bróður minn farið með þós. Konungur svaraði honum, hví hann fara með þér? En Absalón lagði fasta á honum, let hann þá Amnon fara með honum og alla konung sonum. Absalón gjörði veistlu sem að konungs veistla væri og hann lagði svo fyrir sveina sína, gefið gætur, Það er að Amnon gjörist hreifur að víninu og ég segi við yður, drepið Amnon, þá skulið þér vega hann. Óttist ekki, það er ég sem lagt hefið þetta fyrir yður, berið hugrakkir og sínið karlmennsku og sveinar Absalons gjörðu svo við Amnon sem Absalon hafið fyrir þá lagt. Þá spruttu allir sínir konungs upp, stígu á bak múlum sínum og flýðu. Meðan þeir voru á leiðinni kom sú fregt til konungs að Absalón hefði drepið alla sonu konungs og að enginn þeirra væri eftir skilin. Þá stóðu konungur upp og reif sundur klæði sín og lagðist á jörðu og allir þjónar hans. Þeir stóðu umkverfis hann rífu sundur klæði sín. Þá tók Jónadab sonu sími bróður Davís til máls og sagði Herra minn! Hugsa þú ekki að þeir hafi drepið alla hinn á ungu menn svonu konungsins því að Amnon einn er döður enda vissi á illt svipurinn sem leið hefur um munn Absalons síðan er Amnon nöðgaði tamar sístur hans. Minn herra konungurinn láti þetta því að ég á sig fá og hugsi ekki að allir sinir konungsins síðu döður. Nei Amnon einn er döður. Absalon flýði Ennir varðsveininum var litið upp, sá hann mart manna koma ofan fjallið á veginum til Hóronaíb. Varmaðurinn koma og sagði konungi frá og mælti, Ég sá menn koma af veginum til Hóronaíb nýður undan fjallinu. Þá sagði Jónadab við konung, Sjá, þar koma sínir konungsins. Svo hefur allir gengið sem þjótt þinn sagði, og er hann hafi lokið máli sínu, sjá, Þá komu sinir konungs og grétu hástöfum. Konungur og þjónar hans tóku þá að gráta ákaflega. Absalón flýði og fór til Talmagi, Ammihússonar, konungs í Gesur og konungur harmaði són sinn alla daga. Absalón flýði og fór til Gesur og var þar í þrjú ár. En konungurinn þráði að fara til Absalons því að hann hafði huggast látið yfir því að Amnon var dáinn. 14. Kabli Og er Jóab Serjússon sá að Absalón var konungi enn hjartfólgin, þá sendi Jóab til Tekoa og létt sækja þangað vitra konu og sagði við hana. Þú skalt að láta sem þú sért harmþrunginn og klæðast sorgarbúningi, smýr þig ekki með ólíu, heldur vertu eins og kona er um langan tíma hefur sýrt látinn mann. Gakk síðan fyrir konung og mæl til hans á þessa leið og Jóab lagði henni orð í munn. Síðan gekk konan frá Tekóa fyrir konung, fjall fram á ásjónu sína til jarðar og síndi honum lotning og mælti Hjálpa mér konungur Konungur sagði við hana Hvað gengur að þér? Hún svaraði Æ, ég er ekka og maður minn er dáin Ambátt þín átti tvo sonu Þeir urðu misáttir út á Akri og enginn var til að skilja þá Laust þá annar þeirra bróður sinn og drapan Sjá, þá reis öll ættin upp á móti ambátt þinni og sagði Ser fram bróðurmorðingjan og munum við drepa hann fyrir líf bróður hans er hann myrti og tort tíma erfingjanum um leið og þann veg vilja þeir slökfa þann næsta sem mér er eftir skilin svo að maðurinn minn láti horki eftir sér nafn nýr niðja á jörðunni og konungu sagði við konuna far þú heim til þín skipa mun ég fyrir um ál þitt en konan frá tekoa sagði við konungin Á mér hvíli sektin minn herra konungur og á ættfólki mínu en konungurinn sé siknsaka og hásæti hans. Þá sagði konungur, ef einhver segir eitthvað við þig, þá kom þú með hann til mín og skal hann eigi framar áreita þig. Þá mælti hún, minnstu konungur drottins guðstíns svo að hefnandinn gjöri ekki enn meira tjón og þeir tortími ekki síni mínum. Hann svaraði, svo sannlega sem drottin lífir skal ekki eitt hár sónar þíms falla til jarðar. Þá mælti konan, leif þú ambáttinni að tala eitt orð við því, herra minn, konungur. Hann svaraði, tala þú. Þá mælti konan, hvers vegna hefur þú slíkt í hittu gegn guðslíð og fyrst konungurinn hefur kveðið upp þennan dóm þá er hann sem sekur maður þar sem hann lætur ekki útlaga sinn hverfa heim aftur. Því að deyja hljótu mér og við erum eins og vatn sem heldur á jörðina og eigi verður náð upp aftur og guð hrýfur eigi burt í lífstæðsmanns sem á það hyggur að láta ekki útlagan vera lengur útskúðan frá sér. En fyrir því er ég komin til þess að tala þessi orð við minn herra konungin að fólkið gjörðu mig hrætta. Þá hugsaði ambátt þín með sér. Ég skal tala við konunginn. Má vera að konungurinn gjöri bón ambáttar sinnar því að konungurinn mun gjöra þá bón ambáttar sinnar að frelsa hana af hendi mannsins sem leitast við að afmá bæði mig og son minn úr araflegi guðs. Þá hugsaði þerna þín með að sér. Orð míns herra konungsins skulu vera mér til fróunar því að minn herra konungurinn líkist í því engli guðs að hann hlýðir á gott og illt og drottin guð þinn sé með þér. Þá svaraði konungur og sagði við konuna. Leinn þú mig engu er ég vil spyrja þig. Konan svaraði. Talað þú minn herra konungur. Þá mælti konungur er ekki Jóab í ráðum með þér um allt þetta? Konan svaraði og sagði Svo sannlega sem þú lífir minn herra konungur er eigi undafara utanum nokkuð af því sem minn herra konungurinn hefur sagt horki til hægri nýjum vinstri handar. Það var einmi þjóttinn Jóab sem bauð mér þetta og hann lagði þernu þinni öll þessi orð í munn. Jóab þjóttinn hefur gjöld þetta til þessa að láta málið líta öruvísi út en herra minn jafnast við engil guðs að visku svo að hann veit allt sem við ber á jörðunni. Þá svaraði konungur við Jóab Gott og vel, ég skal gjöra það farð og sæk þú sveinin Absolon. Þá fjöld Jóab fram á andlitsi til jarðar og lögð konungi og kvaddi hann og mælti Nú veit tjóttinn að ég hefði fundið náð í augum míns herra konungsins þar sem konungurinn hefur látið að orðum þjótt stíns. Síðan laði Jóa upp á stað og fór til Gesur og hafði Absalón aftur heim með sér til Jérúsalem. En konungur sagði, fari hann heim til sín en fyrir mín augu skal hann ekki koma. Þá fór Absalón heim til sín og kom ekki fyrir augu konungs. Í öllum Ísrael var engin maður eins fríður og Absalón og fór mikið orð af því. Frá fyrrli til Ilja voru engin líti á honum. Og þegar hann lít til skera hársítt en hann lít jafnar skera það á áss fresti af því að það var honum svo þungt að hann hlaut að láta skera það skera þa. Þá vóg hárið af höfði hans 200 sikla á konus Og Absalón fætist þrý sínir og einn dóttir er Tamar hét hún var kona fríð sínum Absalon var svo tvö ár í Jerusalem að hann kom ekki fyrir augu konungs þá sendi hann boð til Jóabs þess erindis að hann færi til konungs en Jóab vildi ekki koma til hans sendan þá í annarsinn en hann vildi ekki koma þá sagði Absalon við þjónum sína sjá Jóab á akur áfastan við minn og þar hefur hann bygg farið og hveikið í honum og þjónar Absalons kveiktu í akrinum þá fór Jóab á stað og kom í hús Absalons og sagði við hann Hví hafa þjónar þínir kveikt í akri mínum Absalons sagði við Jóab Sjá, ég sendi boð til þín og let segja kom þú hingað og ég vil senda því til konungs með þessa orsending til hvers kom ég frá Gesur betra væri mér þar að vera enn en nú vil ég fá að koma fyrir augu konungs sé ég sékur þá drepi hann mig þá gekk Jóab fyrir konung og sagði honum þetta lét hann þá kalla Absalón og gekk hann fyrir konung og laud á andlitsi til jarðar fyrir konungi og konungur kisti Absalón 15. kabli Eftir þetta bar það til að Absalón fekk sér vakna og hesta og 50 menn sem fyrir honum hlupu og hann lagði það í vanasinn að nema staða snemma morguns við veginn sem lá inn að borgar hlíðinu. og hann kallaði á hvert hann mann er í máli átti og fyrir því leitaði á konusfund til þess að fá úrskuld hans og meldi frá hvaða borger tú og segði hann Þjóttinn er að veitni ættkvísl Ísæels þá sagði Absalon við hann Sjá málefni þittir gott og rétt en konungur hefur engan sett er veitið þér áhel og Absalon sagði ég vildi óska að ég væri skipaðu dómar í landinu svo að hver maður sem ætti í þrætu eða hefði málað sækja gæti komi til mín þá skildi ég að láta hann ná rétti sínum Og þegar einhver kom til hans til þess að lúta honum, rétti hann fram höndina, dró hann að sér og kisti hann. Svo gjörði Absalón við alla Ísraelsmenn þá við leituð á konus fund til þess að fá úrskur hans. Og þann veg stál Absalón hjörtum manna Og það bar til fjórum árum síðar að Absalón sagði við konung. Leif mér að fara og efna heit mitt í Hebrón, Það er ég hef gjört drottni. Því að þjótt þinn gjörði svol látandi heitt þá er hann dvaldist í Gessur á Sýlandi. Ef drottin flyttur mig aftur til Jérusalem þá skal ég þjóna drottni. Konungur svaraði honum, far þú í friði. Læði hann þá á stað og fór til hebron En Absalon gjörði menn á laun til allra ættkvísla Ísæls með svoláttandi orsending. Þegar þér heyrið lúðurljóm þá segið Absalón er konungur orðin í Hebrón. Með Absalón fóru 200 manns úr Jérusalem er hann kvatti til farar með sér. Fóru þér í grandleisi og vissu ekki hvað undir bjó. Og er Absalón var að þórnum sendi hann eftir Akitófel, Gilonita, ráðgjafa Davís til Gíló, ættborgar hans og samsærið magnaðist og æg fleiri og fleiri menn gengu í líð með Absalón. Nú komum enn til Davís og sögðu honum. Hugur Ísæðars hefur snúist til Absalóns. Þá sagði Davís við alla þjóna sína, þá er með honum voru í Jerusalem. Af stað, við skrúnum flýja því að öðrum kosti munum við ekki komast undan Absalón. Hraðið yður svo að hann kom ekki skyndilega og nái oss, færu oss að höndum og tæki borginna herskildi. Þjónar konungs svörðu honum, Alveg eins og minn herra, konungurum vill, sjá, við erum þjónar þínir. Þá lagði konungur af stað og allt hans hús með honum, en konungur lét tíu hjá konur eftir verða til þess að gæta húsins. Konungu lafa stað og allir þjónar hans með honum og þeir námur staðar við ysta húsið en allt fólkið og allir kretar og pletar gengu framhjá honum. Ennfremur gengu allir menn íttægis frá gatt, 600 manns er komnir voru með honum frá gatt framhjá í auksin konungs. Þá sagði konungur við íttægí frá gatt. Hvers vegna ferð þú og með oss? Snú aftur og verð með hinum konunginum því að þú ert útlendingur og meira að segja útlægur gjör úr áttugum þínum. Þú komst í gær og í dag ætti ég að fá þig til að reyka ummið oss þar sem ég verð að fara þangað sem verkast vill. Snú þú aftur og haf með því sveitunga þína. Drottin mun auðsýna þér miskun og trúfesti. En ítta ég svaraði konungi. Svo sannlega sem dróttin lífir og svo sannlega sem minn herra konungunin lífir á þeim stað sem minn herra konungurinn verður, hvort sem það verður til döða eða lífs, þar mun og þjótt þín verða. Þá sagði Davíð við ykta í. Jæja, parð þú þá framhjá og þá fór ykta frá gæð framhjá og allir hans og all börnin sem með honum voru. En allt landið greiðt hástöfum meðan allt fólkið gekk framhjá. En konungur stóð í kýtróndal meðan allt fólkið gekk framhjá honum í áttina til ólíutræsins sem er í eiðum örkinni. Þar var og satók og abjatar og allir levitarnir með honum. Báruð þeir sáttmáls guðs og þeir settu niður örg guðs uns allur líðurinn úr borginni var komin framhjá. Og konungur sagði við satók flýtt þú guðs aftur inn í borginna. Finn ég náð í augum drottins, mun hann leiða mig aftur heim og láta mig sjá sjálfan sig og bústa sinn. En ef hann hugsa svo, ég hef ekki þokkun á þér, þá er ég hér, gjöri hann við mig sem honum gott þýkir. Þá mælti konungur við satt og köfuprest, far þú aftur til borgarinnar í friði og Akimas, sonur þinn og Jónatan, sonur Abiatars. Báðir sýnir ykkar með ykkur, higgið að ég ætla að hafast við hjá vöðunum í eyðimörkinni, þar til er mér kemur frá yður tíðindasögn. Síðan fluttu þeir sattók og abjadar örg guðs aftur til Jérúsalem og dvöldust þar. Davíð gekk upp á olíufjallið, fór hann grátandi og huldu höfði. Hann gekk berfættur og allt fólkið sem með honum var hann huldu höfu sín og gekk ráttandi. Og ef Davíð bárust þau tíðindi að Akitófell veri meðar þeirra er samsærið höfðu gjörð við Absalón, þá sagði Davíð, gjörð þú drottin ráð Akitófells að heimsku. Ennir Davíð var komin efst upp á fjallið þar sem menn voru vanir að tilbyrja guð, þá mætti honum húsæi arkíti í rýbnum kyrkli og með mold á höfði sér. Davíð sagði við hann, þar er þú með mér, verður þú mér til þingsla, en ef þú ferð aftur til borgarinnar og segir við Absalon, þér vil þjóna konungur, föður þínum, hef ég áður þjónað, en nú vil ég þjóna þér, þá getur þú ónýtt ráð Akitofels fyrir mig. Þar hefur þú hjá þér prestana Shadok og Abjadar, allt sem þú frettir, Úr konungshöllinni skalt þú segja prestunum, sadók og abjatar. Þeir hafa þar hjá sér báða sonu sína, sadók, akimas og abjatar, jónatan. Látið þá færa mér öll þau tífindi sem þér fáið. Síðan fór húsa í, stallar í Davís til borgarinnar, Absalón fór át til Jerusalem. Sextandi kabli En þá David far kominn spörlkorð frá hæðinni kom Sípa sveinn Mephiboshets í móti honum með tvo söðlaða astna. kryfjaðar 200 brauðum 100 rúsínukökum 100 aldinkökum og vín leggli. Konungur málti við Sípa. Hvaðanferð þú að gjöra við þetta? Sípa svaraði. Asnarnir eru ætlaðir konungsfólkinu til reiðar brauðin og aldinnin til matar þjónustu og vínið til drykkjar þeim er örmagnas kunna á eyjumörkinni. Þá melti konungur. Hvar er sonur herra þins? Sípa svaraði konungi. Hann er kyrr í Jerúsálem því að hann hugsaði, í dag mun Ísraels hús fá mér aftur konungsríki faðir míns. Þá sagði konungur við Sípa Sjá allt sem með á, það sé þitt. Sýba mætti. Ég neyji mig, mætti á jafnan finna náði augum þínum, minn herra konungur. Þegar Daví konungur kom til, Bahurím kom þaðan maður að kynna það sál sem Sýma í hét Gerason. Hann kom bölvandi og ragnandi og kastaði steinum að Davíð og öllum þjónum Davíðs konús. En allt fólkið og allir kapparnir gengur til hægri og vinstri hliðar honum. En síma í kom svo að orði í formalingum sínum burt, burt, blóð hundurinn og hrak mennið. Nú lætur drottin þér í koll koma allt blóð ættar sáls í hversta þú er konungur orðin og drottin hefur gefið konungdómin í hendur Absalón sinni þínum og nú er ógæfan yfir því komin af því að þú ert blóð hundur þá mælti Abisai Serujusson við konung hvískald þessi döðu hundur formæla mínum herra konunginum lát mig fara og stífa af honum hausinn en konungur svaraði hvað hef ég saman við yður að sælda Serujussinir ef hann formælir og ef drottin hefur sagt honum formæl Davíð hver vogar þá að segja Hví gjörir þú þetta? Og Davíð sagði við abisæi og við alla þjóna sína, sjá fyrst sonuminn sem útgengin er af lendum mínum, situr um lífmitt, hví þá ekki þessi benja mín íti? Láttið hann í friði og lofið honum að formæla því að drottinn hefur sagt honum það. Vera má að drottinn líti á einnd mína og bæti mér formæling hans í dag með góðu. Síðan fór Davíð og menn hans leiðasinnar en Símei gekk í fjartslíðinni á hlýfið hann og formælti honum í sífellu, kastaði steinum að honum og lét moldar hnausana dinja á honum. Síðan kom konungur og allt fólki sem með honum var uppgefi til Jórdanar og hvíldi sig þar. Absólón og allir Ísalsmenn komu til Jérúsalem og Akitófel með honum og er Húsa í Arkiti vinur Davís kom til Absalons sagði Húsa í við hann Konungur í lífi Konungur í lífi Þá sagði Absalón við Húsa í Er þetta kærleikur þinn til vinar þins Hvers vegna fórst þú ekki með vini þínum Húsa í sagði þá við Absalón Nei, því að þann sem drottin og þessi líður og allir ísæðsmenn velja hans madur Vil ég vera og hjá honum vil ég dveljast. Og í annan stað, hverjum veiti ég þjónustu? Er það ekki síni hans? Eins og ég hef veitt föður þínum þjónustu, svominn ég og veita þér. Þá sagði Absalón við Akitofel. Leggið nú ráð á hvað við skulum gjöra. Akitofel sagði við Absalón. Gak þú inn til hjákvenna föður þín sem hann eftir verða til þess að gæta hallarinnar. Mun þá allur Ísæl frétta að þú sért orðin óþokkadur að föður þínum og mun þá öllum þínum mönnum vaksa hugur. Þá tjölduðu þeir fyrir Absalón á þakinu og Absalón gekk inn til hjákvenna föður síns í auksín alls Ísraels. En þau ráð er Akitofel réð þóttu í þá daga Eins skoð og gild sem gengið væri til frétta við Guð. Svo mikil smáttu sín öll ráð Akitofels bæði hjá Davíð og Absalón. Seidjóndi kafli Síðan sagði Akitofel við Absalón Ég ætla velja úr 12.000 manns, leggja af stað og veita Davíð eftirför þegar í nótt og ráðast á hann meðan hann er þreyttur og ráð og skjóta honum skelg í bringum. Mun þá allt líðið sem með honum er leggja á flóta en ég mun drepa konungin einan síðan mun ég leiða aftur allt fólkið til þín eins og þegar brúður hverfur aftur til mannsins. Það er þó ekki nema einn maður sem þú vilt fegan en allur líðurinn mun hafa frið. Þetta ráð geðið þess vel og öllum öldungum Ísraels og Absólon sagði kallið á Húsægi Arkita svo að við erum eigum einni heyra hvað hann leggur til þá kom Húsægi til Absalons og Absalons sagði við hann þannig hefur Akitofel talað eigum við er að gjöra það sem hann segir ef eigi þá tala þú þá sagði Húsægi við Absalón ráð það er Akitofel að þessu sinni hefur ráðið er ekki gott og Húsægi sagði Þú þekkir föður þinn og menn hans að þeir eru hinnum mestu kappar og grimmir í skapi eins og byrna á mörkinni sem rænd er húnum sínum. Auk þessir fæður þinn maður vanur bardögum og lætur eigi fyrir um nætur hjá líðinu. Sjá, hann mun nú hafa falið sig í einhverri í grifjunni eða einhver staðar annað staðar. Ef nokkurir af þeim falla í fyrstu og það spyrst munum enn segja Líð það sem Absalón hefur beðið ósígur. Þá mun svo fara að ég vil hreisti mennið með ljónskjartað mun láta hugfandlast því að allur Ísrael veit að faðir þín er hetja og þeir hraust sem með honum eru. En þetta er mitt ráð. Allur Ísrael frá Dan til Bersepa skal saman sapnast til þín svo fjölmönnur sem sandur á sjávar og sjálfur fer þú meðar þeirra. Og ef við hýttum hann einhver staðar, þar mun hann nú kann finnast, þá skulum við steipa oss yfir hann eins og dögg fellur á jörðu og af honum og öllum þeim mönnum sem með honum eru skal ekki eftir verða. Og ef hann leitar í einhverja borg, skal allur Ísæl bera vaði að þeirri og síðan skulum við draga hana ofan í ána Unnst þar finnst ekki einu sinni vala. Þá sagði Absolon og allir Ísæðismenn. Betra er ráð Húsagi Arkita en ráð Akitofelis. Því að drottin hafði ákveðið að ónýta hér góða ráð Akitofelis til þess að hann gæti látið ógæfuna koma yfir Absolon. Þá sagði Húsagi við prestana Sadog og Abjadar. Það og það hefur akitofel ráðið Absalón og öldungum Ísraels og það og það hef ég ráðið. Sendi því sem skjótast og segið Davíð láð þú eigi fyrirberast í nótt við vöðin í eyðimörkinni hefur far þú yfrum svo að konungur og allt líðið sem með honum er tortímist ekki skyndilega. En Jónatan og Akimas stóðu við Rókellind og stúlkan okkur var vön að fara og færa þeim tíðindin en þeir fóru þá jafnan og sögðu Davíð konungi frá því að þeir máttu ekki láta sjá að þeir kæmu inn í borginna en sveinn okkur sá þá og sagði Absólan frá fóru þeir þá báður brott í skyndi og koma til hús mannsnokkus í Bahúrím sem áttu brunn í húsangarði sínum og stigu þeir ofan í brunnin en húsfreyja tók dúk og breytti yfir brunnin og stráði yfir grjónum að eigi skildi ábera. Menn Absalons komi til konunar í húsið og sögðu Hvar eru þeir Akimas og Jónatan? Konan svaraði þeim Þeir eru farnir yfir ána. Þeir leituðu en fundu þá ekki og snjæru aftur til Jerúsalem. En eftir voru burt farnir stígu Jónatan og Akimas upp úr brunnunum, áfram og fluttu Davið konungi tíðindinn og þeir sögðu við Davíð takið yður upp og farið sem skjóttast yfir ána því að þau ráð hefur Akitofel ráðið móti yður. Þá tók Davíð sig upp og allt líðið sem með honum var og fóru yfir Jórdan og er lísti af degi var engin sá er ekki hefði farið yfir Jórdan. En er Akitofel sá að eigi var farið að ráðum hans söglaði hann astna sinn, lagða stað og fór heim til sín í borg sína. Ráðstafaði húsi sínu og hengdi sig og lét þannig lífsitt. Var hann síðan jarðaður hjá föður sínum. Davíð var komin til Mahanim þegar Absalón fór yfir Jórdan og allir Ísæðalsmenn með honum. Absalón hafði sett Amasa yfir herinn í stað Jóabs en Amasa var sonur Ísmaelíta nokkurs er Jítra hétt og Og gengið hafði inn til Abigal, dóttur Nahas, sístur Serúju, móður Jóabs. Ísrael og Absalon settu herrbúðu sínar í Gíliðalandi. En er Davíð kom til Mahanæm, fluttu þeir Sóbi Nahason frá Rappa, Borg, Ammonita, Makír, Amigelsson frá Lótebar, Og Barsilagi, gíleavíti frá Rókilím, þangað hvílur, ábreiður, skálar og leifkér, færðu Davíð og líðinu sem með honum var hveiti, bygg, mjöl, baka, korn, baunir, flatbaunir, hunang, rjóma, sauði og osta úr kúamjólk til að eita því að þeir hugsuðu líðið er orðið hungrað, þreytt og þyrst á eðimörkinni. Ádjóndi kabli Davíð kannaði nú liðið sem með honum var og setti yfir þá þúsundhöfingja og hundrashöfingja og Davíð skipti liðinu í þrennt, var þriðjungur undir fórustu Jóabs, þriðjungur undir fórustu Abisai, Seru Jósonar bróður Jóabs og þriðjungur undir fórustu Ítai frá Gat. Og konungur sagði við liðið, ég er fastráðin í að fara með yður í stríð. Liðið svaraði, þú skalt hvergi fara. Því að þótt við er munu þeir eigi hirða um os og þótt helmingur af os fjalli, munu þeir ekki hirða um os því að þú ert sem tíu þúsundir af os. Er og betra að þú sért viðbúin að koma os til liðs úr borginni. Þá sagði konungur við þá. Svo vilja sem íður líst. Þá nam konungur staðar öðrum eigin við borgarlýðið en allt líðið hjælt af stað hundruðum og þúsundum saman. En konungur lagði svo fyrir þá Jóab, Abisai og Itai fari vægilega með sveinin Absolon og allt líðið herði konung bjóða hershæðingunum svo um Absolon. Síðan hætt liðið út til bardaga við Ísrael og hófst orusta í Efraim skói. Byðu Ísraelsmenn þar ósígur fyrir Davís mönnum. Var það mikið mannfall á þeim degi, 20.000 manns. Drefðist bardaginn þar um allt landið og var skóurinn fleiri mönnum að líftjóni heldur en sverðið hafi orðið þann dag. Þá vildi svo til að Absalon rakst á menn Davís. Absalon reið múl einum og rann múllin inn undir þétt lím mikillar eikar og festist höfuð hans í eikinni. Hekki hann þar milli himins og jarðar en múllin sem hann reið rann undan honum. Þetta sá maður nokkur, sagði Jóab frá því og málti, „Sjá, ég sá Absalon hanga í eik einni.“ Þá sagði Jóab við manninn sem færði honum tíðindið: „Nú firstu sást hann Því vannst þú ekki þegar á honum. Þá skyldi ég hafa gefið þér tíu sikla sylfurs og belti. Þá sagði maðurinn við Jóab. Þó að taldir væri lófa mér þúsund sikla sylfurs, myndi ég samt ekki leggja hönd á konungssón því að í áhyrn vorri lagði konungu svo fyrir. Absagi og ítagi. Gætið sveinsins Absalons. En ef ég hefði breytt svik samlega við hann og engin hlutur er konungi hulinn, þá myndur þú hafa staðið fjarri. Þá sagði Jóab, ekki má ég þá lengur tefja hjá þér, greip þrjú skotsbjót og rak þau í brjóst Absalons. En með því að hann var enn með lífi í lími eikarinnar, þustu að tíu knapar, skjaldsveinar Jóabs og lustu Absalón til bana. Þá létt Jóab þeyta lúðurinn og liðið hætti að elta Ísrael því að Jóab stöðvaði hérinn. Síðan tókuð þeir Absolon, köstuðu honum í grifju eina mikla þar í skóginum og urpu yfir hann afar mikla steindis en allir Ísraelsmenn flýðu hver heim til sín. Absolon hafði þegar í lifanda lífi tekið merkisteinin í kóngstann og reist hann sér að minnisvarða með því að hann hugsaði ég á son til að halda upp í nafni mínu og nefnt merkisteinin nafni sínu fyrir því er hann enn í dag nefndur Absalons varði Akimas satókssonum ætti ég ætla að hlaupa og færa konungi fagnaðar tíðindin að drottin hafi rétt hluta hans á óvinum hans en Jóab sagði við hann Þú ert ekki maður til að flýtja tíðindin í dag. Öðru sinni getur þú flutt tíðindin en í dag getur þú ekki flutt tíðindin því að Kongsson er döður. Því næst sagði Jóab við blálendingin farð þú og segja konungi það sem þú hefur séð. Þá laudt blálendingur um Jóab og hljóp af stað. Akimas Sadogsson kom enna máli við Jóab og Malti komi hvað sem koma vill leif og mér að fara og hlaupa á eftir blálendingnum Jóab svaraði til hvers viltu vera að hlaupa þetta sonu minn þar sem þér þó eigi munu greitt verða nein sögulöinin hann svaraði komi hvað sem koma vill ég hlaup þá sagði Jóab við hann hlauftu þá þá hljóp Akimas af stað vegin yfir jórnans letlendið og komst á undan blálendingnum. Davíð sat milli borgarliðan að tvekja en sjónarvörðurinn steig upp á þak hlýðsins við múrin hóf upp auðusinn og sá hvar maður kom hlaupandi einn saman. Sjónarvörðurinn kallaði og sagði konungi frá því en konungunum ætti ef hann fyrir einn saman þá flýtur hann góð tíðindi en hinn hljóp í sífellu og bar hann óðum nær Þá sá sjónarvörðurinn annan mann koma hlaupandi, kallaði sjónarvörðurinn þá nýður í hlýðið og mælti, þarna kemur annar maður hlaupandi einn saman. Þá mælti konungur, sá mun og flýtja góð tíðindi. Þá sagði sjónarvörðurinn, mér sínist hlaupins fyrra vera líkt hlaupi Akimas Satókssonar. Konungur mælti, hann er drengur góður og mun koma með góð tíðindi. Akímas bar þá af og mælti hann við konung sýtt heill og laud á ásjónu sína til jarðar fyrir konungi og mælti lofaðu sé drottinn guð sem framsætt hefur þá menn er uppliftu hendi sinni gegn mínum herra konunginum konungur mælti líður sveininum Absalón vel Akímas svaraði ég sá mikla er Jóab sendi þjón þinn stað en ekki vissi ég hvað um var að vera. Þá sagði konungur, til hlýðar og statu þarna, og hann gekk til hlýðar og nam þar staðar. Í því kom blálendingurinn, og blálendingurinn sagði, minn herra konungurinn meðtaki þau fagnaðar tíðindi að drottin hefur rétt hluta þinn í dag á öllum þeim risið hafa í gegn þér. Þá sagði konungur við blálendingin, Líður sveininum Absolon vel. Blálendingurinn mælti Fari svo fyrir óvinnum mínum herra konungsins og öllum þeim er gekk þér rísa til að vinna þér tjón sem sveini þessum. Þá var konungi bílt. Gekk hann upp í þagsalin uppi við hlýðinu og greð. Og er hann gekk, mælti hann svo. Sónur minn Absolon Sónur minn Sónur minn Absolon Ó að ég hefði dáið í þinn stað, Absalón, sonur minn, sonur minn. Nítjandi kafli Jóab var sagt, sjá konungur grætur og harmar Absalón. Snerist þá sígurinn í hrygð fyrir öllu líðinu á þeim degi því að líðið fekk þann dag þá fregn. Konungur tregar son Dag lættist líðið inn í borgjana eins og sáher læðist er sú skömm hefur hent að flýja úr orustu. En konungur huldi andlitt sitt og konungur kveinaði hástöfum sonur minn Absalon Absalon sonur minn sonur minn Þá gekk Jóab inn í höllina fyrir konung og maldi Þú hefur í dag gjörðt opinbera neysu öllum þjónum þínum sem í dag hafa frelsað líf þitt Líf svona þinna og dætra, líf kvenna þinna og líf hjá kvenna þinna. Með því að sína þeim elsku er hata þig og hatur þeim er elska þig. Í dag hefur þú sínt að þú átt enga hersaðingja eða þjóna því að nú veit ég að veri apsálon á lífi en ver nú allur dauðir þá myndi þér það verð líka. Ríst því nú upp, gakk út og tala vinsamlega við þjóna þína Því að það sverja við drottin að gangir þú ekki út, mun ekki einn maður eftir verða í nótt með þér og er þér það verra en öll ógæfa er yfir þig hefur komið frá barnasku þinni fram á þennan dag. Þá stóð konungur upp og settist í borgarhliðið og er öllu hliðinu var sagt sjá konungur sýtur í borgarhliðinu. Þá gekk allt líðið fram fyrir konung. Nú var Ísrael flúinn hver heim til sín. Þá þráttuði líðurinn í öllum ættkvíslum Ísrael sín á millum og sagði Konungur hefur frelsað oss af hendi óvinna vorra og hann hefur bjargað oss undan valdi fýlista. En nú er hann flúinn og landi undan Absalon en Absalon sem verð smörðum til konungs yfir oss er fallinn í orustu. Hvað dvelur yður þá að færa konungin heim aftur? Þessi ummæli alls Ísraels Bárus konungi til Erna. En Davíð konungur sendi til prestanna Sadóks og Abiatars og reið segja þeim: Mæliðu vat til öldunga Júta, hvers vegna villið þér vera manna síðæstir til þess að færa konung aftur til Halla sinnar? Þær eru ættbræður mínir, þær eru bein mitt og hold. Hvers vegna villu þér þá vera síðæstir til að færa konung heim aftur? Og segið Amasa Sannlega ert þú bein mitt og hold. Guð láti mig gjalda þess nú og síðar ef þú verður ekki hershafingi hjá mér alla æfi í stað Jóaps. Hann snýri þannig hjörtum allra jútamanna sem einsmanns væri svo að þeir gjörðu konungið þessi orð snú þú aftur með alla menn þína. Konungur snýri nú heimleðis og koma jordan en jútamenn komi til Gilgal til þess að fara í móti konungi og flýt hjá konung yfir Jórdan Símei Gerason Benjamin íti frá Bahurím hafði hraðan á og fór ofan með Júdamönnum til móts við Daví konung og þúsund manns að Benjamin sem með honum voru en Sípa ármaðu Sáls var ásamt 15 sonum sínum og 20 þjónum sínum komin til Jórdanar á undan konungi Höfðu þeir farið yfir á vaðinu til þess að flytja konusfólkið yfir og gjöra það er honum þóknadist. En er konungur ætlað að fara yfir Jórdan, fjall, síma í, gera són honum til fóta og mælti við hann. Herra minn, tilveiknum er ekki mískjörð mína og minnst ekki þess er þjóttinn gjörði illa á þeim degi er minn herra konungurinn fór burt úr Jérusalem og er það eigi við mig. Því að þjóttin veit að ég hef syngað en sjá, nú er ég komin fyrstur allra manna af Jósefs ætt til þess að ganga til móts við minn herra konungin. Þá tók Abisai Serujússon til máls og sagði, ætti ekki síma í að láta lífið fyrir það að hann formælti drottin smurða. Þá mælti Davíð, hvað hef ég saman við yður að sælta, Serujú sinir? Það sem þér í dag djurist mótstöðum en mínir. Ætti að láta lýláta nokkund manni í Ísrael í dag? Eða veit ég eigi að ég í dag er konungur yfir Ísrael? Síðan sagði konungur við síma í Þú skalt eigi degja og konungur vann honum eigið að því. Mefibóset sonarsónu sáls fór og ofan til móts við konung. Hafði hann eigi hirt fætur sína greitt kapsinn Nér þveiði klæði sín frá þeim degi er konungur fór burt, til þess dags er hann kom aftur heill á húfi. Og er hann nú kom frá Jérusalem til móts við konung, sagði konungur við hann, Hví fórst ekki með mér, með því bóset? Hann svaraði, Minn herra konungur, þjótt minn sveik mig því að ég sagði við hann, Söðla þú östnu fyrir mig svo að ég megi ríða henni og fara með konungi því að er þinn lami og hann hefur rækt þjón þinn við minn herra konunginn en minn herra konungurinn er sem engitt guðs og gjör nú sem þér líkar því að ætt fólk föður mínns átti einskis að vanta að mínum herra konunginum nema döðans en þá tókst þú þjón þinn meðal mötunauta þinna hvaða rétt hef ég þá framar og hvers framar að beigðast á konungi Þá sagði konungur við hann Hví fjölirðu þú ennum þetta? Ég segi Þú og sípa skurðu skipta landinu Þá sagði Mephibóset við konung Hann má jafnvel taka allt Fyrst minn herra konungurinn er komin heim heill á húfi Basilæ gílega því til kom og frá Rógelím og fór með konungi til Jórdan til þess að fylgja honum yfir Jórdan En Basilei var gamall mjög áttræður af aldri. Hafði hann byrð konung að vistum meðan hann dvaldist í Mahanæm því að hann var maður vell auður. Þá mælti konungur við Barislei. Þú skalt með mér fara og mun ég ala önfyrir þér í ellinni hjá mér í Jerusalem. Basilei svarði konungi. Hversu mörg æfi ár á ég enn ólifuð að ég skildi fara með konungi til Jérúsalem. Ég stend nú á átt ræðu. Má ég lengur greina millir góðs og íls eða mun þjóttinn finna bragð að því sem ég er tóð drek eða fæ ég lengur hýrt rödd söngvaranna og söngmeyjanna. Hvískildi þjóttinn lengur vera mínum herra konunginum til byrði. Þjóttinn vildi fylgja konunginum spölkorn En hví konungur endurgjálta mér verk þetta Leif þjóni þínum að snúa aftur Svo að ég megi degja í borgminni hjá gröf föður míns og móður En hér er þjóttinn Kímha Fari hann með mínum herra konunginum Gjörfið hann slíkt er þér líkar Og hvað þal er þú beigðist að mér mun ég veita þér Nú fór allt liðið yfir jórdan Þá fór ó konungur yfir Og konungur myndist við Basilagi og bað hann vel fara, en hann sneri aftur heim til sín. Því næst fór konungur til Gilgal og fór Kímham með honum. Allt lifi Júdamanna fór með konungi, svo og helmingur af Ísraels liðinu. Og sjá, allir Ísraelsmenn komu til konungs og þeir sögðu við konung. Því hafa bræður vorur Júdamenn stólið þér og farið með konunginn og fólk hans yfir Jórdan og alla menn Davís með honum Þá sögðu allur jútamenn við Ísæðalsmenn Konungur er á skildur, hví reyðist þér að þessu Höfum við er etið nokkuð af eigum konungs eða höfum við erum numið hann burt Þá svörðu Ísæðalsmenn jútamönnum og sögðu Við erum tíu hluti í konunginum Auk þess erum við frumgetningurinn en þér ekki Hví hafið þér lítilsvirt osl og komum við ekki fyrstir fram með þá ósk að færa konung heim aftur og umæli júdamanna voru harðari en umæli ísæðansmanna. Tuttugasti kabli Þar var stamtur óþóttin okkur sem Seba hétt Bíkriðsson, Benjamín Íti. Hann þeytti lúðurinn og sagði við erum engar hlut eild í Davíð og engan erðar í ísæði sinni. Hver fari heim til sín? Ísæl Þá gengu allir ísælsmenn undan Davíð og á hönn Seba bíkrið síni en Júdamenn fóru með konungi sínum frá Jórdan til Jérúsalem. Þegar Davíð kom til hallarsinnar í Jérúsalem let konungur taka hjá konungna tíu er hann hafi skilið eftir til þess að gæta hallarinnar og setti þar í varðhald og ól þar önn fyrir þeim en eigi hafði hann samfærir við þær. Lifðu þær þannig innibyrðar til dauða dags sem ekjur lífandi manna. Því næst sagði konungur við Amasa. Kalla þú saman júdamenn áður þrjár sólir eru af lofti, verð þá og sjálfur hér. Lagðu nú Amasa stað til þess að kalla saman júta, en er honum sengkadi fram yfir þann tíma er til Þeokin var við hann sagði Davíð við Abísagi Nú mun sepa Víkrísson vinna oss enn meira tjón en Absalón Tak þú menn herra þíns og veit honum eftirför svo að hann nái ekki vígirtum borgum og veiti oss þungar búsevjar Lögðu þá á stað með honum menn Jóabs og Kretar og Pletar og kapparnir allir Lögðu þeir á stað frá Jerúsalem til þess að veita sepa bíkrisinni eftirför. En er þeir voru hjá stóra steininum sem er hjá Gýbjón, mætti Amasa þeim. Jóab var klæntur brinjuköbli sínum og girtur sverði utan yfir hann og voru sverðslífin festum lendónum. Hljóp sverðið úr slífrunum og fjell til jarðar. Þá sagði Jóab við Amasa. Lífur þér vel, bróður minn. Greip Jóab þá hægri hendinni í skegg Amasa sem hann villi kissa hann. En Amasa hafði ekki tekið eftir sverðinu er Jóab hafði í vinstri hendi sér. Lagði Jóab því í kvið honum svo að út fjallu yðrin. hann til hans aftur því að hann var þegar döður. Jóab og Abisai, bróðir hans, fóru eftir Seba bíkri sinni. En einna mönnum Jóabs stóð kýr hjá Amasa og kallaði Hvers á er mætur hefur á Jóab og aðhelli stafið hann fylgji Jóab En Amasa lá og veltist í blóði sínu á miðjum veginum og er maðurinn sá að allt liði stói kýrt dró hann Amasa til hlýðar út af veginum og varp yfir hann klæði er hann sá að hver maður nam staðar sem að honum kom En er hann hafið komið honum burta veginum, fylgdi hver maður Jóab til þess að veita Seba bíkri síni eftirför. Seba fórum allar ættu kvíslir Ísraels, allfrá Apil með Maka og allir bíkriðar söfnuðu saman og fóru með honum. En Jóab og menn hans komu og umkringdu hann í Apil með Maka og hlóðu virkisvegg gegn borginni upp að Varnargarðinum. Gekk nú allt liðið er með Jóab var sem ákafast fram í því að brjóta múrin. Þá kallaði konan okkur vittur af borginni. Heyrið, heyrið, segiðu Jóab, kom þú hingað, ég vil tala við þig. Þá gekk hann til hennar og konan mælti. Ert þú Jóab? Hann hvað svo vera. Og hún sagði við hann, klíð þú á orð ambáttar þinnar. Hann svaraði, Ég heyri Þá mælti hún á þessa leið Forðum var það haftað orðtæki Spyrjið að því í apel og þá var málið á enda kljáð Við erum meðal hinna friðsömu og trúu í Ísrael en þú leitast við að gjöreiða borg og móður í Ísrael Hví spiltir þú arulegð drottins Jóab svaraði og sagði Það er fjarri mér Ég vil engu spilla og engu eyða. Egi þessu svo farið, heldur hefur maður nokkur frá Efraín fjöllum, sem Seba heitir Bíkrísson lift hendi sinni gegn Davíð konungi. Framseljið hann einan og mun ég þegar hverfa frá borginni. Þá sagði konan við Jóab, sjá höfði hann skal kastað verða til þín yfir múrin. Síðan, talaði konan að vítuleik sínum við alla borgarbúa svo að þeir hjuggu höfuð af seba bíkrisinni og flegðu því út til Jóabs. Þá létt hann blása líðinu frá borginni og fór hver heim til sín en Jóabs nýri aftur til Jerusalem til konums. Jóab var fyrir öllum hernum. Benæja Jójötdarsson fyrir kretum og pletum Adonirjam var yfir kvaðarmönnum Josafat Achilushon var ríkissritari, Seja var kanslari, Sadók og Abjátar prestar. Emremur var Íra, Jaíríti prestur hjá Davíð. 21. kafli. Á dögum Davíðs var hallari í 3 ár samfleitt. Gekk þá Davíð til fréttar við dróttinn en dróttinn svaraði: Ásál og ætt hans hvír blóðsök fyrir það að hann drap Gíbióníta. Þá létt konungur kalla Gípeoníta og, og sagði við þá. Gípeonítar heyrðu ekki til Ísæðismannum heldur leifum Amoríta og þótt Ísæðismenn hefðu unnið þeim eyða leitaði sálvið að drepa þá að vandlatingasemi vegna Ísæðismanna og Júta. Og Davíð sagði við Gípeoníta. Hvað á ég að gjöra fyrir yður og með hverju á ég að frithæja til þess að þér blessið arleif drottins? Þá sögðu Gipi og nýttar við hann. Það er ekki sylfur og gull sem við sækjumst eftir af sál og ætt hans og engan mann viljum við er feygan í Ísrael. Hann svaraði, hvað segi þér að ég eigi að gjöra fyrir yður? Þá sögðu þeir við konung, maðurinn sem eddi oss og hugði að áma oss svo að við værum ekki lengur til í öllu Ísraels landi af niðjum hans skulu oss sjö menn svo að verma yngjum bera þá út fyrir drottin í dýbjón á fjalli drottins konungur sagði ég skal fá yður þá konungur þyrmdi þó mefýbóset Jónatansýni Sálssonar vegna eðst þess við drottin er þeir höfðu unnið hvor öðrum Davíð og Jónatanssonu Sáls en konungur tók báða Sónu, Rispu, Æjastóttur er hún hafði fætt Sál Armoni og mefýbóset og fimm sonu Merab, dóttur Sáls, er hún hafði fætt Adriel Basilía sinni frá mehóla og fekk þá í hendur gýpu og nýtum. Og þeir báruð þá út fyrir drottinn á fjallinu svo að þeir dóu sjö saman. Voru þeir teknir af lífi fyrstu daga uppskjörunar. En Rispa, æjarsdóttir, tók hæru og breytti hann út á klettinum handa sér að hvílurúmi frá byrjun uppskjörunar þartil er regn streynda af himni yfir þá og eigi leifði hún fuglum himinsins að setjast að þeim um daga nýja dýrum merkurinnar um nætur. Ennur Davið var sagt frá rispa æjastóttir hjá konar Sáls hafi gjörð fór Davið og sótti bein Sáls og bein Jónatans, sonar hans til Japismanna í Gilead en þeir höfðu stólið heim á torginu í Bet-San. Það sem fýlistar höfðu hengt á upp daginn sem fýlistar þrápu sál á Gildbóa. Hann kom þaðan með beinsáls og bein Jónatan sonar hans, var síðan safnað saman beinum hinna útbornu og þau grafin með beinum sáls og beinum Jónatans sonar hans í landi Benjamins í Sela í gröf Kís föður hans. Var allt gjörð sem konungur bauð og eftir það líknaði Guð landinu. Ennáttu fýlistar ófriði Ísæl fór Davið með menn sína til þess að berjast við fýlista og var Davið móður. Þá hugði Gisby Benop einn af niðjum refhæðita spjót hans vó 300 sikla eins og hann var girtur nýju sverði að drepa Davið. Þá kom Abisai Serjusson honum til hjálpar og hjó fýlistan banahög. Þá sárbændu menn Daviðs hann og sögðu Þú mátt framar með að svara í herðnað svo að þú slökfur egi lampa Ísraels. Setna tókst enn orusta hjá góp við fýlista. Þá draf Sibbikæi húsætt til saf og hann var einn af niðjum refa í það. Og enn tókst orusta hjá góp við fýlista. Þá dróf Elkanan, sonur Jari, Orgim frá Betlihem, Góliad frá Gat, en spjóðskaft hans var sem vefja rýfur. Og er endóðst órusta hjá gát, var þar tröllaukin maður, er hafið sex fingur á hori hendi og sex tægir á hori fæti, tuttugu og fjögur að tölu. Var hann ókomin af refa ítum. Hann smánaði Ísrael en Jónatan sonur símea, bróður Davís, drapan. Þessir fjórir voru komnir af refa ítum í gát og fjalluð þeir fyrir Davíð og mönnum hans 20. annar kabli Davíð flutti drottni orð þessa ljós þá er drottinn frelsaði hann af hendi allra óvinna hans og af hendi sáls hann mælti Drottinn er bjarg og vígi hann er sá sem hjálpar mér Guð er hellu bjarg mitt þar sem ég leita hælis Skjöldur minn og horn hjálparæðis mínns, háborg mín og hæli frelsari minn sem frelsar mig frá ofbeldi lofaðist ég dróttin rópa ég af og ég frelsast frá óvenu mínum brimöldur döðans umkringdu mig elfur glötunarinnar skjöldu mig snörur heljar luktu um mig möskvar döðans fjallu yfir mig í angist minni kallaði ég á dróttin og til guðsmins rópaði ég Í helgidómi sínum herði hann röstmína, óp mitt bast til eyrna honum. Jörðin bývaðist og nötraði undurstöður fjallana skulfu. Þær bývuðust því að hann var reyður. Reykur gekk fram úr nösum hans og eigðandi eldur að munni hans. Glóðir brunnu út frá honum. Hann sveigði himinin og steig niður og skísorti var undir fótum hans. Hann steig á bak kér úp og flög af stað og sveif á vangjum vindarins. Hann gjörði myrkrið í kringum sig að stíli, regnsortan og stíð þykknið. Frá ljómanum fyrir honum flugu hagl og eldglæringar. Drottin þrumaði af himni, hinn hæsti letu röst sína gjalla. Hann skaut örfum sínum og tvistraði þeim, let eldingarna leftra og hrætti þá. Þá sá í marar botn og undurstöður jarðarinnar urðu berar fyrir óknum drottins, fyrir angustinum og nösum hans. Hann seldi sniður af hæðum og greip mig, dró mig upp úr hinnum miklu vötnum. Hann frelsaði mig frá hinnum sterku óvinu mínum, frá fjandmannu mínum er voru mér yfir sterkari. Þeir réðust á mig á mínum óheilla degi en drottin var mín stóð. Hann leiddi mig út á víðlendi, hann frelsaði mig að því að hann hafði þóknun á mér. Drottin fór með mig eftir réttlæti mínu, eftir hreinleik handa minna galt hann mér, því að ég hefði varðveitt vegu drottins og hefði ekki reynst ótrúr guði mínum. Allar skipanir hans hefði fyrir augum og frá bóðorðum hans hefði ekki vikið. Ég var líta laus fyrir honum og gætti mín við míðsgjörðum. Drottinn galt mér eftir réttlæti mínu, eftir hreinleik handa minna fyrir augliti hans. Gagvart ásturíkum ert þú ásturíkur, gagvart ráðvöndum ráðvöndur, gagvart hreinum hrein, en gagvart rámsnúnum ert þú afundin. Þú hjálpar þjáðum líð en gjörir alla hróka fulla Já, þú ert lampi minn drottin, Guð minn lýsir mér í myrkvinu. Fyrir þína hjálp hleyp ég yfir virkiskrafir, fyrir hjálp Guðs mínst stekk ég yfir borgarveggi. Vegur Guðs er lítalaus, orð drottins er skýrt. Skjöldur er hann öllum þeim sem leita hælis hjá honum. Því að hver er Guð nema drottin og hver er hellubjarg utan vor Guð. Sá Guð sem gyrður mig styrkleika og gyrður vegminn sléttan. Hann gyrður fæturur mína sem hindanna og veitur mér fótfestu á hæðunum. Hann æfir hendurur mínar til herðnaðar svo að armar mínir benda eir bogan. Þú gafst mér skjöld hjálpræðistins og lítilæti þitt gyrði mig mikinn. Þú rýmdir til fyrir skrefum mínum og öklar mínir rýðuðu ekki. Ég veldi óvinni mína og náði þeim og snýri ekki aftur þýr en ég hafi gjör eitt þeim. Ég gjör eittir þeim og mólaði þá sundur svo að þeir risu ekki upp framar og hnígu undir fætur mér. Þú girtir mig styrkleika til ófríðarins, beigðir fjendur mína undir mig. Þú lést mig sjá bak óvinna minna, þeim eittir ég sem hata mig. Þeir hrópuðu en enginn kom til hjálpar. Þeir hrópuðu til drottins en hann svaraði þeim ekki. Ég muldi þá sem mold á jörð, tróð þá fótum sem skarn á strætum. Þú frelsaðar mig úr fólk orustum, gjörður mig að höfvingja þjóðanna. Líður sem ég þekkti ekki þjónar mér. Framandi menn smjadra fyrir mér. Óðar en þeir heyra mín getið hlýða þeir mér. Framandi menn dragast upp og koma skjálfandi fram úr fyrstnum sínum. Lífi drottinn lofað sé mitt bjarg og hátt upp hafinn sé guð hjálpraðismins. Þú guð sem veitir mér hemdir og bröst þjóðir undir mig, sem hreifst mig úr höndum óvinna minna og hófst mig yfir mótstöðum enn þína. Frá ójafnaðar mönnum frelsaðar þú mig, Fyrir því vil ég veksamma því drottin meðan þjóðana og lofsingja þínu nafni. Hann veit til konungi sínum mikla hjálp og auðsýnir miskun sínum smurða, Davíð og niðjum hans að eilífu. 23. kafli Þetta eru síðustu orð Davíðs. Svomælti Davíð Ísæðsson Svomæltið maðurinn er settur, hinn smurði Jakobs Guðs, ljúlingur Ísraels ljóða. Andi dróttins talaði í mér og hans orð eru á minni tungu. Ísraels Guðu talaði, bjarg Ísraels mælti við mig, sá sem ríkir yfir mönnum er réttvísi, sá sem ríkir í óta Guðs, hann er eins og dagspyrtan þegar sólin rennur upp á heiðríkjum orðni þegar grasið sprettur í glaða sólskýni eftir regn Já, er ekki hús mitt svo þegar í guði því að hann hefur gjort við mikið eilífan sáttmála ákveðin í öllum greinum og áreiðanlegan Jú, allt sem verður mér til heilla og gleði skildi hann ekki veita því vöxt en var menninn, þau eru öll eins og þyrnar sem út er kastað því að engin tekur á þeim með hendinni Hver sem rekst á þau vopnast járni og spjótkasti og í eldi munu þau brend verða til kaldra kóla Þetta eru nöfnin á köpum Davís Íbal Hagmoniti höfðingi hinn að þryggja hann veifaði spjótisínu yfir 800 vegnum í einu Honum næstur er meðal kappana þryggja Elessar Dóndoson Ahuhiti Hann var með Davið í pas dammim En fílistar höfðu safnast þar saman til orustu en er ísraelsmen hörvuðu undan stóð hann fæstur fyrir og barði að fílistum unshammar þreyttur í hendinni og hönd hans var kreftum sverðið og dróttinn veitti mikinn sigur á þem degi og liðið snéri aftur við honum aðeins til rána næstur honum er sama akrisson hararíti fílistar safnuðu saman og fóru til leki en þar var akursbylda alls brottin fladbönum. Ennir fólki flýði fyrir fílistum, naf hann staðar í spildunni miðri, náði henni og vann sigur á fílistum. Veitti drottin þannig mikinn sigur. Einu sinni fóru þrýra af höfðingunum 30 og komu til Davids í Hamrunum í Adulamvíinu en flokkur af fílistum lág í Herbúðum í Refaimdal. Þá var Davids í Víinu en varðsveit fílista var þá í Betlehemd. Þá þysti Davíð og hann sagði hverfið sæ kemur vatn í brunninni í Betlihem sem er þar við hliðið. Þá brotur skapparni þrýð gegnum herrbúður fýlista, jösu vatni úr brunninum í Betlihem sem þar er við hliðið, tókuð það og ferðu Davíð. En hann vildi ekki drekka það heldur drefti því drottni til handa og mælti. Drottinn láti það vera fjari mér að gjöra slíkt. Get ég drutt blóð þeirra manna sem stopnuðu lífi sín í hættu með því að fara og hann vildi ekki drekka það. Þetta gjörðu kapparnir þrýr. Abisa í bróður Jóabsonu Serugu var fyrir hinnum þrjáttíu. Hann veifaði spjóti sín yfir 300 vegnum og var frægur með hinna þrjáttíu. Af hinnum þrjáttíu var hann í hefri og var fóringi þeirra en til jafs við þá þrjá komst hann ekki. Benaja Jóði Jadasson, röstmenni, frægur fyrir afreksverk sín, var frá Kapsel. Hann drap báða Ariels frá Móab. Hann stíði ofan í brunn og drap þær ljón, einn dag er snjóað hafi. Hann drap og ekipskan mann tröllaukin. Ekiptin hafi spjóti hendi en hann fór í móti honum með staf, reyf spjótið úr hendi ekiptans og drap hann með hans eigin spjóti. Þetta gjörði Benaja Jóði hann var frægur með það 30 kappana af hinnum 30 var hann í hefri hafður en til í apsvið þá þrá komst hann ekki Davíð setti hann yfir lífvörsin meðal hinn 30 voru Asahel bróður Jóabs Elkanan Dótuson frá Betlihem Samma frá Harod Elika frá Harod Helles frá Pellet Íra Yggjason frá Tekoa Abyser frá Anatótt Sibbekæ frá Húsa Salomon frá Aho Mahari frá Netofa Heled Bansson frá Netofa Ítai Ríbaíson frá Gipiðu benjamis Benjamísallkvísl Benaja frá Píratón Hittai frá Nahali Gass Abi Albon frá Bet Arba Asmavet frá Bahurim Eljahaba frá Salbon Jasin Guniti Jónatan Sammason frá Harar Ahiam Sarason Frau Arar Eliphalet Aha Shapia schon Frau Marker Eliam Achitofel schon Frau Giloh Hesro Frau Carmel Tari Arkiti Yikal Nathanson Frau Sopa Bani Frau Gath Selek Ammoniti Nahari Frau Beirut Schaltsvet Yoab Seriusonar Ira Frau Yattir Gareb Frau Yattir Uria Hetiti samans þrjáttíu og sjö 24. 24. Reyði drottins upptendraðist enn gegn Ísrael. Engdi hann þá Davið upp í móti þeim því að segja, far þú og tel Ísrael og Júda. Þá sagði konungur Jóab og hershöðingina sem með honum voru farið um allar ættkvísler Ísais frá Dan til Beseba og tellið fólkið til þess að ég fá að vita hve mart fólkið er. Jóab svarði konungi. Drottningu þín margvaldi líðin, hversu margir sem þeir nú kunna vera, 100 sinnum og láti minn herra konunginn lífa það. En hvers vegna vit minn herra konungur um þetta? En Jóab og heshöfvingarnir máttu eigi gjöra annað en það sem konungur bauð. Gekk þá Jóab og heshöfvingarnir burt frá konungi til þess að taka mantal í Ísrael. Þeir fóru yfir Jórdan og byrjuð á Aroer og borginni sem er í dalnum í áttina til gað og Jaser. Síðan komuð þeir til Gilead og til lands Hethita í nánd við Kades. Þá komuð þeir til Dan og frá Dan beigðuð þeir við í áttina til Sidon. Því næst komuð þeir til Týruskastala og til aðra borga Hevita og Kananita fóruð síðan til Sjöðurlandsins í Júta til Bersheba. En eftir höfðu farið um land allt komu þeir aftur 9 mánuði og 20 daga til Jérúsalem og Jóab sagði konungi töluna sem komið hafi út við manntalið í Ísrael voru 800 þúsundir voppfara manna voppbúina en í Júta 500 þúsundir mans en samvískan sló Davíð er hann haði láti telja fólkið þá sagði Davíð við Drottinn Mjög hef ég syndað með því sem ég hef gert En drottinn, tak nú burt místjör hjónsins því að mjög óvitturlega hefur mér tiltekist. Er Davíð reis morgunn eftir, kom orð drottins til gað spámans sjáanda Davíðs svo látandi. Far þú og segð við Davíð. Svo segir drottinn. Þrjá kosti setja þér, kjós einn af þeim og mun ég svo við því gjöra. Þá gekk að til Davíðs og sagði honum frá þessu og mælti til hans Hvað kýst þú að hungur komi yfir í þrjú ár eða að þú verður að flýja í þrjá mánuði fyrir óvinnum þínum og sverðið eldið þig eða drepsótt geysi þrjá daga í landið þínu? Hugsa þú um og sjá til hverju ég á að svara þeim sem sendi mig. Þá saði Davíð þegar ég er í miklum nauðum staldur. Látum os falla í hendur drottins því að mikil er miskun hans en í manna vil ég ekki falla Davið kaust á dref sóttina, en hveiti uppskjæran stóð yfir þegar sóttin byrjaði og af líðnum frá Dan til Besseba dóu sjö mans. En er engilin réttu út hönnsýna gegn Jérúsalem til þess að hana þá yðraði drottin sins illa og hann sagði við engilin sem eitti fólkinu Nó er aðgjörð drag að fyrir höndina en engildróttins var það hjá þreskivelli Arana Jebusita Þegar Davið sá hversum engillin drap niður fólkið þá sagði hann við dróttin Sjá ég hef syngað og ég hef miskjört en þetta er hjörð mín hvað hefur hún kjört lát hönd þín leggjast á mig og ætt menn mína Þann dag kom gaf til Davís og mælti við hann Far þú og reis drottni alltari á þreskivelli Arana Jebusita Og Davi fór eftir boði Gads eins og drottin hefði skipað Og er Arana leit upp og sá konung og menn hans koma til sín Þá gekk hann í móti þeim og löyt á ásjónu sína til jarðar fyrir konungi Og Arana mælti Hví kemur minnherra konungurinn til þjón síns Davið svaraði Til þess að kaupa að þér þreskiföllin svo að ég geti reist róttni altari og pláunni megi létta af líðnum. Arana, svaraði Davíð, taki minn herra konungurinn það sem honum þóknast og forni. Sjá, hér eru nautinn til brennifórnar og þreskisleðarnir og aktíinn af nautunum til eldivíðar. Allt þetta konungur gefur Arana konunginum og Arana mælti við konung, drottin guð sé séð þér náðugur en konungur sagði við Arana eigi svo en kaupa vil ég það verði að þér því að ekki vil ég færa drottin guðu mínum það í brennifórnir er ég hef kauplost þegið síðan kefti Davíð þresti völlin og nautin fyrir 50 sigla silfurs og Davíð resti drottin í þar altari og fornaði brennifórnum og heilafórnum og drottinn liknaði landinu og létti þá pláunni af Ísrael.